a hazáért, előre rendületlenül jó napot kívánok mindenkinek ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest, amely ma Annó Zánka mert legjobb szándékunk szerint ma egy kicsit visszautazunk az időben szokás szerint és egy kicsit a térben kimozdulunk Budapestről és megpróbáljuk az önök emlékeiből összerakni annak az útrőtábornak a képét, amelyet 1968-69-ben kezdtek el építeni volt ott mindenféle építőtábor, amely Párodzott rajta Mayer József volt a főépítésze az Ánkai úttörővárosnak a Zala megyei építőipari vállalat munkásai építették, és aztán 1975. május 25-én Kádár János átadta az Zánkai úttörővárost a kis pajtásoknak, aztán még ott voltak munkák, mert hát nyilván azok, akik voltak ott, azok tudják, hogy voltak a nyári szállások, ott általában szerintem a külföldi pajtások voltak elszállásolva, és volt a, a, a téli tábor, vagy a téli lakóhelyek, vagy téli házak, még téli voltak, szerintem két emeletesek voltak, az első szinten voltak a fiúk, a második szinten a lányok, volt erkéjük, és volt előtte egy hosszú út, nem fogom őneket traktálni a pixelám is emlékkel, hiszen az Annó Budapesti és az Addig Jó él és az összes többi hallgatói már jól emlékeznek arra a történetre, úgyhogy a Pixalami az kimarad. Elmesélhetem még pikó Bandi barátomnak a történetét. Véletlenül valaki péntek reggel nem hallotta volna, akkor mesélte, hogy hát őt is delegálták ebbe az újtörőtáborba, és az volt a számára a kellemetlen nagyon erős testalkatú kisfiú volt a bandi, vízlabdázott meg minden, és hát ünneplőbe kellett lennie. És a fehér térdig felhúzott Zoknian keresztül átütött az ő láb, erős lábszörzete, és, és akkor így nézték a külföldi afrikai pajtások, hogy hát ilyen egy igazi magyar úttörő, úgyhogy a bandi számára nem, nem kell kommentálnod, Dani. Szervusz. Itt van természetesen kemény. Daniel Árva Brigitta szerkesztő. Azt akartam mondani, hogy hogy megőrizte egyébként a, a pikó. Meg, meg, meg, igen. A saját égenességét ebben a formában. Igen, igen. És az afrikai pajtások még mindig előre köszönnek neki. Szóval 2406 mert a 2407-953, járőrként volt közlekedési járőrként voltam ott. Hézagosak egyébként az emlékeim. Arra emlékszem, hogy a szüleim hoztak fel Pestre, és a keleti pályánál adtak át annak a ifi vezetőnek, aki aztán nyilván lekísért bennünket Zánkára, és ott eltöltöttem szerintem két-három hetet. Biztos, hogy nem volt rossz, valami pofoszkodásra emlékszem, és ami a legerősebb emlék természetesen az, hogy az egyik ifi vezető ugye járőr tábor volt, tehát gyakorlatilag mindenki rendőr volt ebben a táborban, és emiatt aztán közlekedéssel foglalkoztunk kerékpározással, volt segédmotor, és ott volt egy babetta típusú segédmotor kerékpár, és azoknak, akiknek volt babettájuk, azok talán emlékeznek rá, hogy, hogy volt egy olyan állása a gázkarnak, a jobb oldali gázkarnak, hogy beakadt. És akkor az ember, ha elég ügyes volt, akkor föl tudott állni, mert hogy a babettának volt egy ilyen kis láptartója hogy föl tudott ráállni, és gyakorlatilag felállva, jobbkar, balkar kitartva, egyfajta Krisztusként, elengedett kézzel tudott motorozni. Na, én ezt ott láttam először, és aztán később magam is gyakoroltam néhányszor Szentes Városában. Na de, nem az én érdek történeteim a fontosak, hanem az önöki, és ezért hívjanak, írjanak 30 30 30 Dani, egy kicsit azért meg van lőve az SMS farlal, de majd valamit kitalálunk, vagy telefonomon megkeresem. Jöjjön Zánka, gyerekek álma, ez itt az Annó Budapest, haló. Jó napot! Haló, jó napot, kívánok! Jó napot, tessék beszélni! Szia, huán vagyok! Szavasz! Na, én voltam Zánkán, de hogy... Hát nem tudom, milyen megfontolásból voltak ezek a turnosok így eldöntve, hogy melyik milyen hosszú. Ez egy hatnapos turnus volt 1986-ban. Hát az nagyon ezért. Nagyon rövid, és ráadásul úgy hatnap, hogy ugye ennyire utazni oda meg vissza, tehát az úgy benne is volt a hatnapban, napban. Tehát nagyon-nagyon rövid. Ez magyarul de... három nap volt, vagy négy? Hát ugye. Ilyen... Igen, négy teljes nap, és uh, szerintem én is gondolkodtam ezen a téli-nyári szálláson, tehát a téli-téliben -tél lehetünk. Uh -huh. uh, Amire egy emlékszem, tehát mondom, egy 86 én akkor 6 voltam, rendes úttörő, gondolom azért kaptam ilyen jutalmú, vagy nem tudom, nem iskola időben, hanem nyáron. Uh -huh. Tehát tudom, hogy voltak, akik uh, ilyen egy hónapot ott töltöttek iskola időben, és ott, ott ott vettek részt a tanórákon is, hát én ebből kimaradtam. Amire két dolog rémült, ilyen, ilyen életem első koncert élményei. hát én nem a legelső, volt egy Roller nevű zenekar, aki ilyen gyerekzenét játszottak. Mm -hmm. de egy másik, hogy volt ott egy olyan Paul Beat zenekar, a, a most Naúri Basszkó neve Varga, András, talán ő, ő, ő a Nikaraguát, meg, meg szerte a világot. Na, ez igen. Most a fronton énekelt. Uh -huh. Később láttam róla egy dokumentumot, mert ő az az ember, aki 89-ben lépett be az MSZ-szentíró, meg korábban kirúgták. Igazi férfi. Elbált a szovjet feleségétől. Uh -huh. És hogy ő egy művész kommunista volt, aki az 50-es években. Uh, nagy szár volt ő, és akkor nagyon jól keresett ezzel, és akkor ő is vetette a pártnak, hogy ő szeretne venni egy, egy helikoptert, uh -huh. hogy ő azzal menjen a koncertre, és akkor napközben meg tölcsönatnál termetezni a, a népgazdaságnak. Ez igazán szép, ezért... Aztán ezt nem engedték neki. Nem engedték, Aha. A lényeg, hogy volt nekik valamilyen polvizzenekarunk, ami ott fölépett és... Még arra is emlékszem, az volt a szövege, hogy a két kéz összeér, mindegy fekete vagy fehér, tap, tap, szolidaritás. és akkor utána még ott, a, a, a, úgy úgy énekelgettük utána egy szolidaritás, és akkor így az ismerőtek ránk voltak, azt ne énekeljük, és nem nagyon értettük, hogy ezt miért nem szabad énekelni egy szolidaritás. Azóta már tudjuk, hogy miért nem volt szabad 86-ban ilyeneket mondani. De hogy nekem, hát alapvetően ilyen élményeim vannak, ez az, ami emlékszem, meg az, hogy igen, úgy, úgy lementünk a strandra, de nagyon sok minden nem maradt meg. Hát ilyen nyakkendő aláírása végén, közös fotó, nem tudom ez. De ezeken. még az is csoda, hogy neked van képed, ugye azon kedves hallgató kedvéért, akik nem tudják, hogy kivel beszélünk, Pálinkás János Huan, a klúrádium munkatársa és az Annó Budapest reklámfilmek készítője van a vonal túlsó végén, és be is raktál egy képet, ami, ami rólad készült. Én rólam biztos, hogy nem készült, vagy biztos, hogy készült. Ez, Ez ilyen uh, minden, nem tudom, minden szoba, vagy ős, vagy raj, vagy nem is tudom, mi volt. Uh -huh. 3 per A az a nem tudom. Csoport, uh -huh. kivegyeljenek, üzet beállni, tak mert fotózni ilyen a következés, azt meg is kaptuk, ráadásul rá van, tehát így gyárilag így rákerült az, hogy Balatoni város. előként 86, ugye, tehát hogy az azt az nem raktuk utólag rá, azt így mindenki kapott egy ilyet, és akkor ezt ugye alá lehetett iratni egymással a végén. Emlékszel a, a, a képen szereplőkre? Az egyik srácsa, igen, vele Sárospatak is rát és hmm. vele nem is otthaválkodtam, hanem később egy, egy másik támadban Sárospatakon, és aztán valami jó, jó jó barátom is volt egy darabig. hogy de, de, a többiekről fogalmam. Mint. Igen. Én arra emlékszem, hogy utána még, amikor visszatértem Zánkáról, akkor ott az egyik pajtással címet cseréltünk, telefonszámot nem, ugye telefon akkor még nem volt, és és aztán így küldött képes lapokat akkor át az alegerszegi buszpályaudvart, arról készít küldött képet, de aztán valahogy így ez elsik a barátságát. Fájtak ezen, én általában nem szeretek írni, úgyhogy ezzel lett vége az barátságnak, Úgyhogy, és... Nekem ami még élményem maradt, az, az inkább született, mert uh -huh. az két évvel később volt 8 8 és akkor már, nem tudom, nagyobb voltam meg, nem tudom, de hogy az inkább megmaradt a fejemben. Nagyon más volt a kettő, nagyon másról szólt. Tehát Igen, az... de ott még ideológiailag is más volt, tehát a, a, amikor eldöntötték Csillebércet, meg eldöntötték Zánkát, akkor az volt, hogy Zánkán gyakorlatilag az, az úttörő vezetőket, tehát az, a, a az őrsvezetőket meg ezeket képezik inkább, Csillebérc pedig azért már a, a, a felsőbb régióba emelte a, a, az odaérkező uh -huh. pajtásokat, tehát akikből majd rendes kiszes, meg, meg rendes pártag, meg funkcionárius, meg Nagy Imre lesz. Ezt hát én, hiszem... én, én, én őrsvezetőként <hih> kerültem oda szerintem, volt ez az külön lakit volt ez az iránykizmat, az nem tudom, nem 80-as években, és még egyszer valamikor Sopronba is elküldtek valamilyen hösvezetőkép morira. Na jó van, akkor az majd egy másik műsornak lesz témája. Köszönöm szépen, Huan, és még egyszer köszönöm szépen azokat a fantasztikus filmeket, amiket elkészítesz az Annó Budapestnek. Előre? Előre, igen, igen, viszontalása. Egyébként nekem volt egy előre nevű zenekarom 1980-valahányban. Egy koncertünk volt a Kinizsi Uh, a kinnicsben. 24. 0893, a 24 biztos, hogy vannak olyan hallgatók, akiknek erősebb, pontosabb és élesebb képeik vannak az zánkai útörőtáborról. Uh, Kiderül majd, hogy ők hogy kerültek oda, volt-e valaki, aki mondjuk iskolaidőben volt ott, vagy csak úgy, mint a kis huan, vagy házáról becsúszták zánkára, aztán összesen hat nap volt, abból egy nap utazás oda, egy nap utazás vissza, és közben meg egy kis szolidaritásos koncert. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát lehet, hogy rögtön leteszi a kagylót. Én nem zánkán voltam, hanem csillabércen, ami hát. ugyancsak egy nemzetközi tábor volt. Hát, nem, nem, nem most már nem teszem le, ha már felhívott. Jó, hát szóval ez a hogy Csillabérszem voltam, uh -huh. ugyancsak egy nemzetközi tábor, kb. két hétig voltam ott, és arra emlékszem, hogy mindenféle versenyek voltak, nemzetközi futóverseny, meg foci, stb. stb. Uh -huh. Ez valamikor 53-54-ben volt, tehát meglehetősen igen. Aha. Uh -huh. Ráadásul. Én úttörövasutas is voltam, úgyhogy az arra hogy egyszer úttörövasutas téma is lendül, vagy bekerül a műsorba, akkor biztosan sokan telefonálnám. Biztosan? Köszönjük. Biztosan? Csak azért kérdezem, tudja, hogy, hogy időnként bizonyos témáknál azért nem kerülnek elő, például ugye azért nem tud az újpesti áruház téma lenni, mert az újpesti áruház ma is működik, tehát az gyakorlatilag reklám lenne, annak ellenére, hogy ja, mondjuk az évek. Már nincs. Gyermekvasút Gyermek vasút évek. Gyermekvasút van, tudom, mert a, mert a középső lányomat hordtam gyermekvasútasnak, tehát a köztársaság tér. a köztársaság tér mellett van az a kiképzőközpont. Luter utcában, igen, tehát oda. És oda. hogy tetszett a lányának, ha már én is kérdezhetek? Persze, megpattantanon. Tényleg? Aha. Hát nekem a fiam, meg a lányom is volt, hát jó, aki nem kimondott, nem úttörövasutnak. A, uh -huh. a lányom nem volt boldog, de a fiam az nagyon-nagyon jól érezte magát. De mindegy, én úgy kerültem oda, uh -huh. hogy két hétig, ugyan nyáron, akkor úttörövasutunk, na jó, hát mindegy, nasza, ott is van tábor, uh -huh. és akkor úgy volt, hogy lényegében hazajöttem, ruhát váltottam, és másnap már Csille-Bécre mehettem, úgyhogy nincs hetet töltöttem így különféle táborokban. De akkor én nagyon aranyos, kedves, jó, ügyes és szorgalmas pajtás kellett, hogy legyen. Hát, ö, azt mondom, hogy nem kerültem csillabét, de azt mondtam, tudom hogy útörővasútra, ott iskolában kellett jelentkezni. Igen. Altodikos voltam, és kettő-hárman. Hát semmi más nem mint jó tanulmány eredmény. Én vidéki gyerekként nagyon szerettem volna útörővasútas lenni, tehát az. az azt gondoltam akkor, hogy az egy halálosan menő dolog. Tehát állni... Hát a szempontból, hogy mondjam, jó volt nap. Igen, hát igen, hát igen. Nyilván, hogy amikor az ember fiatal, sőszert gyerek, akkor és sok-sok gyerek van, akkor ez olyan jó dolog volt. Ráadásul abban az időben az sem volt kezemben, hogy az ember... Tehát nagyon jó étkezés volt, meg uh -huh. ilyesmix volt, jó volt, megfegyelem volt, és hát egy ilyen nagy vonatot igazgatni, indítani, az egy nagyon nagy élmény volt. Igen. Még Fi ma is, hogy mondjam, szállt kellemes dolgok. A S itt lakok fenn a, a pasutnál, és hetente háromszor nézszer ki, megyek és nézem. A De hatás. jó. <gül> és mesél, el, hogy, hogy Csilebérc elindított önt a mozgalmi pályán, tehát önből funkcionárius lett? Nem nem, nem, nem, nem, nem. Bár az az igazság, hogy a, a álltam ciskalba voltam csapat és hát semmi különös aztán pedig egyetemre jártam és nem, nem lettem semmilyen különböző funkcionárius köszönöm szépen, hogy telefonlált sőt, bocsánat? mondjam sőt, hát tulajdonképpen majdnem bajba kerültem még a gimnázium évek alatt mert hogy Antall József osztályába jártunk Aha. és akkor ebből problémák tudtak az életségi táján értem, köszönöm szépen uram Hát én is köszönöm. Viszont hallásra. 2406-953, 2407-953, gyerünk vissza Balaton partjára, hiszen a siófoknál a, a, a tóvize az már 20 fokos, és valóban, mint ahogy mondta Suba Kriszta, nagyon adon a vízállás, amikor voltunk délelőtt családilag a római parton, és hát óvatosan kellett a kutyának botokat dobálni, mert hogy nem tudja kiúzni és akkor az ár, hogy elviszi. Na, de itt van egy másik hallgató abban jó napot kívánok! Halló. Jó napot! Jambik János vagyok. Üdvözlöm János! Azt szeretném elmondani, hogy annak idegen sok vállalkozás felett vállalta a kis védnökséget, uh -huh. Többek között az Ánkai úttörőváros felépítése felett is én voltam a úgynevezett védnökségi szervezője ennek a vállalkozásnak, aminek a lényege az volt, hogy turnusonként úgy 60-80 szakembert toboroztunk az ország minden részéről, uh -huh. az alamegyei állami építői, ipari vállalat részére, akik a fő kivitelezők voltak. Lényegében ez volt a, a kis vállalásának a, a tartalma. Ezt több éven át csináltuk, én is már úgy vettem át a posztot 73 tavaszán, és 75. május 25-én, ahogy ez elhangzott, került átadásra a hivatalos nevén Balatoni törőváros. <tört> <tört> Itt vagyok. Ha gondolja, akkor közben tudok kérdezni, vagy tudok hozzáfűzni, mert Kardos József barátom összeszedett nekem rengeteg újságcikket ismét, és abban találtam yeah. egy 1973 as Hát talán vagy magyar nemzet volt, vagy népszava, de Vértesi Péter írt egy riportot arról, hogy, hogy hogyan dolgoznak ezek a kis építőtáborok, ezek a kis aktivisták, és hogy igazából szerettek ők oda menni, mert hogy, hogy több pénzt kaptak, mint tanulóként, ha jól, értett, ha jól olvastam a cikket. Igen. Kérdezem, Ez... hogy... Ez így volt? Igen. Igen, természetesen szerettek oda menni. De miért? Ez egy ilyen kikéréses, tehát ők, ők már valamilyen építőipari vállalkozásnál korábban és alkalmazásban lévő fiatalok voltak, uh -huh. Akik a KISZ felhívására kölcsönadásos formában, tehát másik vállalat számára kölcsönadva dolgoztak az Alamegyei AEV-nél, aki Aha. a fő kivitelező volt. És ön, mint ennek a koordinátora lejárt oda, vagy egyszerűen csak lelevelezgette? Hogy nem... Hát a felügyelő. Mi szücs, volt a munkája? Szűcslusa, a Kiszkávé annak idején felügyelő titkára, instrukciójára is. Havonként minimum egyszer lementem. Uh -huh. Hadd jegyezzem meg, hogy 73 őszén. Én szereztem meg a jogosítványomat, és 73 év végéig még nem volt sebességkorlátozás az országutakon. A 71 a ment. Most, most is érvénybe lévő 130 kilométeres sebességkorlátozás. Uh -huh. És hát magam, magamnak inkább jegyzem, hogy a Pontosan 150 kilométerre lévő zánkai úttörő, városi bejáratot innen Budapestről másfél óra alatt megtettem a zsigulimmal, amelyik egy kitűnő szerkezet volt. Állítólag abban a, abba a zsiguliban még a Togliatti gyár motorja volt, hát ez csak a rossz nyelvek szerint mondom, Értem. És aztán mi történt? A lényegét szerettem volna Aha. elmondani, hogy, hogy hogy nézett ki ez a kis uh -huh. által vállalt vérnökség. Tehát mi a a központ felhívása alapján szerveztünk vállalkozó fiatalokat az ország összes megyéjéről, főleg uh -huh. építőipari vállalataitól ehhez a kivitelezéshez, uh -huh. mert hát a 70-es évek közepéről van szó, ugye, és akkor igen nagy volt a munkaerő hogy úgy mondjam és emiatt erre a közreműködésre fölöttébb szükség volt, és gondolt az Alamegyei ÁEV is. És uh, uh, gondolom mindenféle szakmunkások voltak, uh, kerestek valamennyit. Az elszállásuk hol történt? Mennyire volt ez, ez spártai hát, ez az építkezés? Természetesen helybe történt az elszállásolás, uh -huh. és uh, hát a Alamegyei megyei AYV a jobb építőipari cégek közé tartozott akkoriban, és, és a a, annak megfelelő szakmunkás béreket kapták a fiatalok, uh -huh. akik jelentkeztek erre a munkára. És közben még tudtak egy kicsit bulizni is, nem? Esik? Tudtak közben egy kicsit bulizgatni? Melyik szót nem érti? kevésbé hallom. Ja, bocsánat, az, az a kérdés, hogy tudtak-e a fiatalok közben kicsit bulizgatni? Hát természetesen, ahogy letelt a, a munkaidő, meg a hétvége, ott volt a Valatonpart, természetesen tudtak. Aha. Ezért, ezért nem is volt gondunk a jelentkezőkkel. A mozgósítással. Aha, értem. Mennyi ideig volt lent egy turnus? 6 hétig. 6 hétig tart a, a megbízás a fiatalok számára. Akkor gyakorlatilag azt elmondhatjuk, hogy az Ánkai úttörővárost a Zala-megyei vállalat koordinálásával az egész ország fiataljai, fiatal szakmunkásai, melósai horták össze. É, igen, ez egy elég jó meghatározás. Értem. Köszönöm szépen uram, hogy hívott. Viszont hallása Jelen. János... Viszont, minden jót. Mm. Fontos információkat hallottunk a Zánkai útörőtábor megépüléséről. 2406953 illetve 24 SMS-ben Zánka gyerekek álma, vagy rossz álma, haló. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Kardolán György vagyok. Pankzda Demikus. A hatalmas éveknek az első felében voltam Zánkán útörőtáborban, amikor még semmilyen ilyen képített tábor nem volt. Uh -huh. Nem tudom, hogy ez érdekes. Mindenféleképp érdekes, mert maga ez a völgy, itt ezt fontos elmondani, azon kedves hallgatóink kedvéért, akik azt gondolják, hogy zánkaz az már csak egy Erzsébet üdülőfalu, vagy gyermeküdültetési központ. Azért azt fontos elmondani, hogy az már korábban is pionnyírok, nem pionyírok, hanem, hanem cserkészek által használt vidék volt, tehát ott voltak cserkésztáborok ebben a... De nem tábor volt, tehát úttörőtábor volt. De nem nem, nem, nem, nem, még, mondom, még régen, mondom. tehát még a, a komcsis előtt. Tessé? Még, De még korábban, tehát azt mondom... Ja, ha, hát azt igen, tudom. Igen, én, tudom. én a 60-as években 62-63-ban volt. Ja, persze. Ott. A fekete elzsében meghívták a úttörővezetőnket, uh -huh. aki ezt szervezte, és ez úgy történt, hogy vonattal mentünk lezánk a köveskálig. Igen. És utána még egy olyan 20 percet kellett menni, és akkor ott volt egy nagy erdő. Aha. És ott a katonaság sátrakat állított fel. Értem. A katonai sátrakat. Na, uh azt -huh. ez úgy volt, hogy minden sátorban uh, beféltünk körülbelül hogy hatam, és hát úgy voltak a sátrak, hogy egymás mellett voltak, és akkor ki volt egy hatalmas szénabogja, uh -huh. és akkor be kellett vinni a sátorba a szalmát, vagy szélet, Aha. és akkor hát mindenkinek kellett vinni lepedőt, meg pokrotot, és akkor kiadták, hogy euh, kellett ilyen ágasokat vágni Igen. az erdőbe, és akkor azért, hogy a bőröndökre megcsináltunk ilyen ágasból ilyen tartót, Polc, és akkor ne ha esetleg valami eső van, akkor hát ne áldanak széllyel. A praktikus. Ahhoz, hogy nem menjen be az eső a sátrakba, akkor kaptunk ásót, és körbe kellett ásni a, a sátra. Látja. Hát hogyha esett az eső, uh -huh. akkor lecsorvott a víz. Most az étkezés ez úgy volt megoldva, hogy ebédre hozott a katonaság. Igen. Igen, nagy héttel. E, e, hát ilyen a hozott valamit. É, igen, azokból hoztak, tehát egészen jókat. Uh -huh. A reggelit azt a, nekünk kellett csinálni, azt a teját kellett fölni, magyarán. A az aztán... hatalmas ügybe kellett főzni, és akkor mindig ki volt adva, hogy mely is átholt fogja csinálni hajnalban. És akkor hát mindenkinek volt uh, ilyen kis pohara, ilyen pohara, hát azt kellett vinni szintén. Igen. Aztán kellett vinni ilyen csajkát, uh, vagy micsodát. Tehát ami elint, amit be lehetett ennivalót kapni, hát akkoriban még. Ároltak ilyen alumínium edényeket. Most is, á, most is árulnak, ha az ember nagyon vadászik rá, és még egy kanálgépet biztos, egy mn 65 mintájú kanálgépet. A kanálgépek voltak, nem elég tényleg pontosan de, most A lényeg az, hogy akkor, de minden reggel úgy volt, hogy volt a, a reggeli, ez a reggeli előtt volt ugye az ártófelvonás. Igen. Akkor mindig volt két gyerek, aki ki volt nevezve, hogy fogja az akkor azt én énekeltek, addig felúzták a átot, utána mentünk reggelizni, hát közben a két vagy három gyerek megcsinálta, a, az a sátorgyerek megcsinálta a reggelit. És akkor hát persze úgy volt, hogy volt egy kanári sátor, voltak a lányoknak sátra, a uh -huh. fiúknak sátra, és hát mindenkinek kellett ilyen körre, rendet csinálni, ott ellenőrizték, hogy hogy van megágyazva a szalmán. Hát fantasztikusan jó volt, mert ott lehetett birkózni, meg dobáltuk egymást mindennek. Uh -huh. És akkor hát este pedig ilyen tábortűz volt, amit körbe lehetett ülni, a, dokument, a dalolás. És volt egy olyan is, hogy, hogy ahogy megbeszélték az úttörővezetők, hogy egy másik társaság, akinek odén volt egy jó orrányira volt a Igen. azok ellopták a mi sátortágot. Az ászlót, igen, ez állandó volt, igen. Na és akkor kellett megkeresni őket. Éjszaka, hát aztán ez rettentő izgalmas volt, és nagyon jó volt. És egész éjszaka mászkáltunk, aztán visszaloptak két gyerek, hogy hogy azt nem tudjuk már. Az áfot és akkor nagy öröm, mindent, meg minden. Ja. Most ott volt az ánk a kereskálon egy nagyon picike kis strand, uh -huh. aminek a felejön áldas volt, a másik felejön egy kis homok, és mi oda jártunk fürödni. Most az a táborban ott most mosakodás nem volt, az egész mosakodás az volt, hogy bementünk minden nap a strandra, ott fürödtünk, és akkor ezzel el volt, meg volt. Hát a reggeli fogmosás az úgy volt, hogy víz az volt, uh, ilyen kundélban, mm -hmm. és akkor uh, a, a kellett vinni egy vizet, és akkor ott az erdőbe kellett kötelező fogmos, ja. volt ott meg ilyesmi. Szóval az nagyon jó volt, úgyhogy ez volt benne az érdekeség, hogy az ilyen katonai sátrak voltak. Tehát igen, igen, szíten, igen. igen. Nagyon izgalmas volt. Ön ö, ön ö, érdemei ö, miatt kapott beutalót ebbe a táborba, vagy Ez ment az egész iskolónak? Nem beutaló Nem, mert az, hogy aki úttörő volt, lehetett jelentkezni. Lehetett jelentkezni, aha. A, a Bösi néninél, és hát ő ezeket a, a szervezte ezeket a iskolában a, a táborokat, de ugyanígy elmentünk bánkútra, meg mint szavoltunk egy csomó Érted? Értem. Zse... máshol szerveztem meg, és volt nekem, egyszer gyármentem vele az át a köveskül, hát ő, többször, de hát én csak mint, nem, három évig mentem egy uh -huh. táborba, általános iskolába velük, aztán más iskolába mentem, de hát én nagyon izgalmas táborokat tudok csinálni a bezülni. És arra emlékszik, hogy, hogy mennyi zseppénzt vitt, e, sikerült e, takarékoskodni? Ozzá, nem is lehetett? Költeni, nem nem is lehetett? lehetett. Nem. Aha. Hát ott mit költöttünk, nem lehetett. Hát annyi volt, hogy még nap, nappal kimentünk focizni, voltak labdák, csak ott volt ilyen, hát ilyen gruntszerű mező, és akkor ott lehetett focizni a lányok is. Hogy nem? Tudom, nem. Ja persze, persze, hát volt. akkor még nem volt képeslap, tehát nem tudott küldeni haza. Nem ja, volt jó, jó, úgy értem, volt hogy nem meg, volt hogy, hogy... Egy Ja, nem persze. Egyetlen as Jó, de nem azt mondom, hogy tehát minden zancó gyerek tábor képes lap, még nem a volt, cíjó, mert a akkor a, nem Táboron nem, akkor igen. A, a, a volt. Képeslap, igen, képeslap. Igen, igen. De küldet haza? Igye? Irt haza? Persze, vagy benne hát kellett minden egyetkint is lefelé lapot Ja, amikor megkezdte, kedves szülem, lefelé levelező Hm? kellett vinni ellenőrizték, hogy megvan egy címező, tehát honra, és kellett írni. Volt ez olyan, hogy kötelező, hogy a második nap, kötelező volt írni. Aha. Még egy utolsó kérdés. Mennyi ideig tartott a tábor? De azt hiszem két hétig. Két tartott. hétig, értem. Nagyon jó volt, kitűnő volt. Köszönöm szépen. a néni, ez a, a, a, a néni, ez, ez mondom máshol is csinált hmm. ilyen táborokat, és mindenki imádta az egészet, mert nagyon jó volt. Hát ez nagyon jó, igen, hogy most... Volt programja. Igen, igen. Nagyon örülök, hogy egy kicsit megelőztük az Ánkai e, útrővárost. várost, Tehát, de hogy de hogy ez előtte volt, se volt sem, még, semmi nem, nem volt. Fúztam. Jó. Tehetett fog hívni, meg meg Aztán kinőtt a város. Köszönöm szépen, Uram, hogy hívott. Kévesen, viszont, hallás. viszont hallásra. 2406953, 2407953. önök milyen táborban voltak, és esetleg ha tudnak energiát küldeni, akkor azt küldjenek az egyik barátom korházban fekszik, úgyhogy minden energiát küldjünk a nyírőbe. Haló, jó napot kívánok! Előre! El. <laughs> jó, jó napot kívánok előre! Megviccelt! Uh, Stefi vagyok, képes egy hónapos ősvezető képzőben voltam talán 75 vagy 76-ban, bizonyosan nem tudom, ötödik vagy hatodik osztályos koromban, uh -huh. egy ilyen októberben, amikor már elég csípős volt az időjárás, uh -huh. akkor, akkor adhattak át valami új téli pavilont, és mi abban voltunk elszállásolva. Igen. igen, igen, igen, igen, igen. Hát ez az, amiről beszéltem, hogy, hogy voltak a nyári táborok, meg, és az volt a furcsa egyébként, ha így visszaemlékszel rá, hogy állandóan mennie kellett az embernek. Tehát iszonyatosan messze volt, idézőjel, gyerek, lábakról beszélünk, tehát hogy messze volt a téli házaktól az alakulótér, ahova mindig el kellett menni zásztófelvonásra. Iszonyatosan messze volt. Egy persze abban nem volt. Különben. Igen, igen, igen, tehát nagyon ment a, a animáció. Nekünk délelőtt ugye rendes iskola volt, uh -huh. ugyanazt ugyanaz a tantervet folytattuk, mondom ötödikes vagy hatodikes uh -huh. voltam, mint ami a, az iskolákban volt, délután meg, meg mindent tanultunk, tehát hogy hogy kell ilyen mindenféle játékokat tanítottak nekünk, amivel uh -huh. ugye kortársainkat lehet szórakoztatni, elsősegélyt tanultunk, uh -huh. uh, kirándulásokon, azt tanultam meg, például ugye nagyon fázok, akkor érdemes idegvízbe vízbe mosni, Egyetlen perc szabadidőnk nem volt. Nem, nem, még nem. Ami szabadidő volt, még az is irányítva volt, hogy akkor most ezeket a bizonyos postai levelezőlapokat, lapokat, amiket az előző hallgató is említett, Igen. hogy kellett vinni ezek. Talán aki, aki most él, az nem is tudja, hogy mi ez. <gül> Tehát ez, ez olyan volt, mint egy üres képes lap. Igen felbélyegezve, megcímezve kellett vinni, és a hát oldalán, ahol egy képeslapnak a fénykép lenne, oda kellett írni volt, És akkor oda kellett írni azt, hogy jól érezzük magunkat, meg mindenünk uh -huh. megvan, meg finom a reggeli. Igen, ezt uh diktálták általában, tehát hogy az emberek nem jutott eszébe, hogy mit írjon, azon kívül, hogy küldjetek pénzt. Igen, uh egyetlen perc. Hát oda nem kellett pénz, ebben is igaza van az előző hallgatónak, mert ott tényleg semmire... Talán egyetlen egyszer voltunk Tihanyban. Uh oda vittek el kirándulni bennünket val de valami szuvenért csak kellett vinni haza a szülőknek Ö, én nem nekem nem is volt tehát, én, mi nem voltunk abban az anyagi helyzetben, hogy én bármi ilyesmit vásároltam volna jó, én tett, valami hülyeséget biztos vettem, persze vagy ilyesmi, tehát nekem nem, nem volt pénzem egyáltalán, de mondom, ott nem is nagyon lehetett költeni, tényleg teljesen ellátásban voltunk, és egyetlen perc szabadidő nem volt. Tehát iszonyat sok mindent megtanítottak nekünk. És uh, ugye ott volt, hát egyrészt volt könyvtár, uh, amit előző, körben 50 ezer kötetesre akart, 50 ezer kötetesre terveztek, de aztán a, azt hiszem, hogy az induláskor még csak 10 ezer kötet volt benne, és olvastam például Zaj Lászlónak egy, egy írását szintén a, a régi újságok között, amiben ab, arról panaszkodik, hogy a, a kis útrők, azok nem olvasnak az táborban, pedig a, a cicim egyébként az, hogy lehet-e művelődni cánkán, és akkor ennek járt utána, hogy hát egyrészt miért nem mennek oda a művészek többen, akik kortárs művészeti alkotásokat készítenek és magyaráznak a gyerekeknek. Miért nem járnak a gyerekek ott könyvtárba talán, mert messze van. A télieknek igazából lenne rá idejük. Ott volt még ráadásul a moziterem is, ahol szerintem ilyen propagandafilmeket néztünk, ahogy én visszaemlékszem nyilván az Országos közlekedés Biztonsági Tanácsnak valami. Ez egy top, vezes óvatosan, vagy nevezes részegen című. Örökbecsú alkotása. film. Aha. Nekünk mutattak egy olyat, hogy, a, hogy az úgymond kapitalista sajtóban, hogy ábrázolják ezeket. Tudod, mi a lajhármászás, amikor között ki van fesítfek Igen, fesítfek igen, kötél, igen. igen. úgy kapaszkodva, kézzel lábbal látnás szó rajta, hogy ezt úgy ábrázolták, ezt úgy vezették fel a kapitalista sajtóban, igen? hogy a gyerekeknek órákig kell ebben a pozícióban függeszkedni büntetésből. Hát ez így is van, igen. Amikor ott nekünk ugye volt Aha. akadályverseny délután, meg ilyen olyan kirándulások, meg számháború, meg mit tudom én, tényleg, tényleg minden percünket betáblázták. Nem is tudom egyébként, hogy mikor akartak volna olvastatni bennünket. Mennyi ideig voltál egy hónapig? Egy hónapos képző volt, igen. És uh, igen. Arra voltam kíváncsi mindig, uh, hogy, hogy a téli táborban hogyan zajlik az oktatás, tehát hogy, hogy jó fejek voltak a tanárok, kaptatok jegyeket, Vittétek magatokkal, az ellenőrzők vittétek, vittétek a füzeteket? Az ellenőrzőt. én azt nem, ér, nem emlékszem rá, hogy fiatal tanárok voltak, az biztos. Aha. De ugye egy hónap az, az kevés volt ahhoz, meg hát ugye rettenetesen, tehát nagyon fegyelmezett kisgyerekek voltak. Tehát gondolom azért valamilyen szempont alapján válogattak bennünket, úgyhogy nálunk a legnagyobb botrány az volt, hogy két őrs vette fel a vadvirág nevet, és akkor azon kellett dönteni, hogy akkor most melyik a jogos névviselő, melyik, és akkor a másik. Azért ez egy fontos kérdés, ez azt hiszem, hogy jogerős pál tollára kívánkozott. Mi hát lett a vége? Abszolút, hát ez volt nálunk a legnagyobb botrány, hogy őrsöket kellett alakítani, uh -huh. és mi is vadvirágőrs lettünk, meg valaki másik is, de mi ott egy üres ágy volt, és ott a szeldistettük vadvirágokkal, úgyhogy a végén mi voltunk jogosultak használni a vadvirágos nevet és a másiknak kellett egy másik nevet választani. Arra emlékszel, hogy, hogy voltak-e konfliktusok a gyerekek között? Én olvastam cikkeket arról, hogy ugye hát ez igazából olvasztó tégejelet lett volna. A, a, a nyíregyházi, a zalaegerszeggi, a szentesi, a nem tudom én, tatabányai gyerekeknek, de hogy hát azért különféle anyagi eh, helyzet, különféle szociális helyzetekből, különféle eh, helyekről érkeztek, tanyáról, városból, stb. és ebből azért időről időre voltak konfliktusok, amiket igazából nehezen tudtak kezelni a, a, az ottani nevelők. Hát én ilyesmire bevallom őszintén nem leszem valószínűleg azért, mert én ugye a másik véglet voltam, Értem. Tehát én nagyon szegény, és, és én rettenetesen próbáltam alkalmazkodni, tehát... Értem. Én ugye nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon uh -huh. figyeltem mindenre, nagyon sok mindent próbáltam tanulni. Mondjuk akkor már tudtam késsel villába lenni konkrétan, de csak azért, mert a napközis tanító megtanított rá. Aha. Tehát <gül> úgy, úgy nem lógtam ki, és nagyon-nagyon-nagyon alkalmazkodtam. Úgyhogy én ilyesminden nem emlékszem. Arra sem emlékszem, hogy kiközösítettünk volna valamit. Valakit... valakit ilyesmi miatt. Uh -huh. én, én, én konkrétan erre nem emlékszem. Akkor élményekkel uh, megrakodva uh, tértél visszaszállás helyre? Uh, igaziból azt hiszem, hogy nagyon-nagyon elfáradtam, mert uh -huh. nem, nem voltam ahhoz szokva, hogy uh, ilyen napi 24 órába le vagyok foglalva. Értem. értem. Köszönöm De szépen, Stefi. Biztos, hogy nagyon-nagyon jó volt. Tehát uh -huh. Nagyon sok mindent tanultam. Még csomó mindent máig is használok onnan. Például? Hát például az első segényújtási ismereteket. Aha. Tehát ott, ott, ott komolyan tanultunk kötözni meg minden. Tehát olyan parityakötés meg fejkötést csinálok, hogy ihaj, minden így. Jó, hát inkább ne kelljen. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Hát, inkább ne kelljen, de, de, de nagyon sok ilyesmit tanultunk. Játékokat, uh -huh. rengeteg mindent. Köszönöm szépen, a elmesélted. Szervusz, Stefi. köszönöm. Szia. Előre. Sziasztok. Előre. 24 06 95 3, 24 -95 3, SMS-ben 06 30 30 30 95 -3. azt írja kedves hallgató, hogy számháborúkat is szerveztek, meg járőrversenyeket, a járőrverseny, de nem emlékszem, hogy mi is volt az pontosan, de majd biztos lesz olyan hallgató, aki ezt kifejti, és fölhívja az imént elhangzott telefonszámokat, mint mondom, 24 06 95 24 07. 93, az Annó Budapest ma Zánkán az úttörővárosban jár, és hát azért kiderült, hogy az úttörőváros előtt is volt már ott mozgalmi élet, és mondom, valóban voltak ott cserkésztáborok is, még mielőtt az úttörő mozgalom megalakult volna. Halló, jó napot kívánok! Uh, Szia, az én kereszt Laci. Szervusz, László! És én, én talmácsként dolgoztam első és második gimis. Kimi között az ánkai táborba no. oda meghívtak egy angol cserkészcsapatot, csapatot uh -huh. meg egy ausztrált, és akkor azokhoz meghívtak engem tolmácsolni na most uh, az, az angolok azok, olyan, azok nagyon érdekesek voltak mert szülőkkel együtt jöttek ahol a szülők ezt ugye nagy kalannak fogták fel hogy a vasfüggöny mögé uh -huh. eljutnak a gyerekkel és 15 gyerekhez tartozott, vagy 40 szülőben, még a, mit tudom a meg Aha. És hát én uh, igazából uh, angol tagozatos voltam, de csak így kezdtem el angol tanulni. Értem. Hát egy darab első osztályt végeztem el, és mivel nagy pofám volt, azért el tudtam adni magam tolmácsnak, de úgy uh, nagyon meg kellett küzdenem vele, az angolokkal még csak-csak elboldogultam, de hát az auskránk és az olyan volt, hogy sokszor még körülbelül se volt meg, hogy mit mondanak. De hát uh, valamit mondtam, valamit visszavontam, ők megértettek engem, szóval elboldogultak. És hát én nagyon sokat köszönetek Zánkának, igazából azért is ragadtam telefont, mert ja, hogy uh, az egyik angol sráccal ezek uh, én korombeliek voltak, tehát már nem 14 év alattiak, hanem ilyen 15-16-17 évesek. Uh -huh. És az egyik velem egykorú srácsal, akit micselnek, hívtak, annyira összebarátkoztam, hogy a szüleivel is, hogy a végén a szüleivel tettünk egy Balaton körüli túrát az ő lakóbuszukkal, uh -huh. Ha aztán meghívtuk őt hozzánk, akkor még két-három napot eltöltöttek nálunk, és ők meg meghívtak engem Angliába De egy hónapra hozzájuk. És képzeld el, hogy a következő nyáron a szüleim azt mondták, hogy ez egy soha visszanemtérő lehetőség, a felét kifizetik. A felét nekem kell megkeresni, uh -huh. és akkor ilyen mindenféle diák munkákkal megkerestem a felét, és hát a következő nyáron, 16 évesen, második gimi után, életem első repülőútja, életem első utazása nyugat-európába, vagy nyugatra egyáltalán, uh -huh. és hát gondolatot, hogy ámultam, bámultam, tehát fantasztikus élményekre tettem fel, és hát mondjuk az angol tudásom is rettenetes nagyot fejlődött, mert egy hónapig abból kellett megélnem, nem beszéltem magyarokkal egyáltalán, és hát ami az érdekes, hogy ez a barátság, ez azóta is megmaradt, és azóta is néha váltunk levelet a micsellel, uh -huh. meg a szüleivel is, tehát tudunk nagyjából egymásról. Milyen emberek voltak a, a, a micsell szülei? Megrögzött balosok, akiket érdekelt a, a, a, a kelet-európai? Jó, ló, lószart már, bocsánat. Köszépen. Nem, <laughs> egyáltalán nem, ezek egy tipikus középosztálybeli... Házas pár volt, Aha. az apja az műszerész volt, az anyja háztartásbeli, két lánytestvér. Tehát egy ilyen, és tudod abban végtelen, hosszú sorházak egyikében aktak uh -huh. London egyik külvárosában. És abszolút demokraták voltak és liberálisok, én meg sajnos szégyen szemről be kell vallanom, hogy teljesen agymosod. Tehát, tehát <gül> Jó, én akkor még fiatal voltam, voltam és Igen. totálisan hittem abba, ebbe az egész hazugságba. Uh, uh, uh -huh. És hát ezért egyre menő politikai vitáink is voltak, és én próbáltam meggyőzni őket, hogy mivel mi gyorsabban fejlődünk, <gül> nem csak utolérni fogjuk őket, hanem le is hagyjuk. Igen, Igen jól bemagoltad a hülyeséget. <gül> eltirul az arcom most, Azért... Igen, eh, megettad a maszlagot nem, nem. rendesen. Igen. Úgyhogy nem, tényleg demokraták voltak abszolút, Aha. és nagyon kedvesek voltak velem, de egyébként nem voltak balosok egyáltalán. És mit csináltak hát, az angolok zánkán? Igen. Hát, és mit csináltak az angolok zánkán? Hát leginkább csajoztak, már, mint ami a fiúkat illeti. Én meg én hoztam össze a partit, érted? É, értem, értem, Hogy uh, tolmácsolni kellett, mert ugye a. Magyar lányok magyar nem beszéltek angolul? Az, Aha. Nem értett az angol I love you. Vallás. De egyébként, uh, hát egy részben uh, uh, együtt uh, mozogtak az ott lévő, ott uh, nyaraló úttörőkkel. Uh -huh. Én nekem nagyon úri dolgom volt, mert én ebből az úttörőbohúzkodásból kivontam magam, hogy tanulmányoznom kell a szótárt, meg mit tudom én ilyen hülyeségekkel, úgyhogy az felvonás, meg reggeli torna az nem volt nekem, uh -huh. de nekik igen, és akkor volt nekik ilyen országismeret foglalkozás, amikor uh, bemutatták Magyarországot, meg uh -huh. útörő mozgalmat, meg uh, voltak kirándulások, meg fürdés a Balatonba, szóval meg voltak ilyen... Uh, ilyen ö, csapatépítő számháborúba is részt vettek, az nagyon tetszett nekik egyébként, de úgy különben nagyon rácsodálkoztak erre az egészre, és hát nagyon sok minden volt, amin öhögtek magukba, néző, természetesen. <coughs> Mondták, hogy na, hülyék. Hát ez volt, de az nem köztudott egyébként, hogy ilyen ö, abszolút egzotikus ö, gyerekek is megfordultak ott, hogy ausztrál tehát mm -hmm. Azt hiszem, hogy nincsak, nem tudod. Igen, hát eddig csak azt hittük, hogy fejlődő afrikai országok Igen, uh, Igen, uh, Igen, nebul Igen, nebulói Igen. és pionírjai uh, vettek részt, de hát akkor kiderült, hogy nem. Jól van, It nagyon sz egy nyarán. Uh -huh. Köszönöm szépen, hogy hívtál, jó sztori volt. Oké, okay, hallgatom tovább a okay. viszont, hajrá. <gül> viszont hallásra, hajrá, előre, amire a válasz, vilma a rá, rendületlenül, meg a gyakorlatból, haló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hallgatom. Fóti András vagyok. Én Pankz, mikrós. Miklós. 74-től uh -huh. 77-ig Pánka város. Konyháján dolgoztam, akácsként, de jó. És üzemvezetőként később. Uh -huh. Nagyon speciális helyzet volt. Az éttermet, konyhát a Budapesti Központú Gyermekélelmezési Vállalat üzemeltetve, uh -huh. Értem? Ami 140 km volt a helyszíntől, és nagyon komolyan kellett venni az áruellátást, illetve azt, hogy ami ki van írva, azért annak úgy kell lenni. Uh -huh. De hát ezt az őszi nem beszélték meg például, meg a távolságokkal. Ha nem így voltak, akkor abból komoly összetűzések voltak. Például? Hát például az útörő város politikai vezetője uh -huh. rendszeresen lejött és számon kérte, hogy miért csak mér alma van, ha ő szibarack van uh -huh. Valamilyen Lajos bácsi volt, ugye? Az a Nátszázi Lajos, az a, a nem, az a, az a törőváros vezetője volt. Ja, igen, igen akkor jól emlékeztem, de akkor másra volt kapcsolatban. Val valamilyen minája, uh -huh. de már uh -huh. nevekre. Hát a... Nehéz volt 5000 gyerekre, 2500 felnőtre nyáron főzni. Abba a szocialista elosztási társadalmi rendbe, amikor azért nem piaci kínálat volt, mm. betartani azokat a szabályokat, amik azért akkori szabályok voltak, hogy a gyerekét kezdettésben mit kell biztosítani, mm. és ellenőrizték még azt is, hogy mennyi moslék kerül ki. Mm. Tehát, hogy olyan legyen a kaja, amit ők előírnak, de olyan minőségű, hogy a gyerek szeresse. Igen, igen tehát a moslék mennyiség az azt jelenti, hogy nem izlet a gyereknek, és akkor valami el van nézve. Igen, ezek állandó volt a fergeteges vita ezen, hogy miért. Uh -huh. Talán azért, mert a gyerek nem szeret. Igen, igen. A gyerek két dolgot szeret. A spagettit, meg a rántott húst, azt vélelátás. Hát abban az időben még azért nem volt ennyire kultus ennek a spagetti dolognak. Uh -huh. A gyerekek érdekes módon abban az időben a füzeléket és a pörköltöt jobban Igen. Szelék, mint a spagettit. Uh -huh. más volt, tehát azért lassan 40 évvel, vagy 45 évvel ezelőtt volt ez a történet. Igen. Egész más... Ételek voltak a kedvencek. Hát azért a tejbe gíz, meg a. Az ment. Meg a tészte, az kedvenc. Volt. Igen, igen, az biztos nem ment a szemétbe, azt megette az, az nem ember. Az megették, szerették a, a húsos ételeket, a leveseket, tehát a, a, a sűrűbb leveseket. Igen. Ma meg korszerűbben táplálkoznak a gyerekek, és ezért csak ez ütesznek. Igen. Ön számára kihívás volt az, hogy, hogy elmenjen Zákera dolgozni? Hogy döntött így? Hát egyszer, egyszer kihívás, egyszer kényszer. Hát Budapesten akkor én még fiatal nős ember voltam, és egy olyan lehetőséget kaptam, ahol munkásszállást biztosítottak. Uh -huh. Tehát az akkori étteremtől mondjuk 60 méterre volt egy munkásszállás, ahol egy 24, vagy 24 méteres dobát kaptunk ketten a feleségem. A felesége is dolgozott? Hát ké, egy darabig, nem, végig az úttörővárosnál kapott valami administratív. Értem. Uh -huh. Hát az irodaházban. Jellemzően egyébként hogy a, a legnagyobb építmény az úttörőváros területén az a központi irodáház volt. Igen. Igen. Hát ott az alakuló tér mellett az a hatalmas nagy üveg... A rögtön a bejárattal szembe, igen. Igen. Igen, ezek szerint jól ismeri az Uttörőváros. Nekem az emlékeimben még megvan minden, tehát a, a helyszínek. Nekem is megvannak, tehát emlékszem a, a, az alakulótére, emlékszem erre a főépületre, emlékszem mögötte volt valamilyen ilyen, munkás útörő, történeti múzeum talán, volt ott lenne egy, egy ilyen kis pavilon, ahol valóban lehetett képeslapokat kapni, meg, meg mindenféle ilyen kis... Étterem alatt volt. Igen, mindenféle kis Az, az Másik végén, tehát az irodáz volt az egyik felén, és pont szemben uh -huh. volt az étterem. És egy időbe 1300 gyerek fért az étterembe. Az Tök nagyon a kemény. Tüket, és a <laughs> mértékek miatt ponton Elképesztő. Hát ez gyakorlatilag önöknek ilyen 24 órás e, e, szolgálat volt. Hát gyakorlatilag e, mint egy hajón. Igazából mire bezárt az esti műszak után az étterem, az ugye este 9-10 volt, uh -huh. és 3 óra kezdtünk. Igen. Igen, tehát hogy legyen reggeli. Hát külön műszakokban, de akkor még nem beszéltünk jelentőségében munkaerőhiányról, uh -huh. és ez nyilván politikai segítséggel, de még ózról is hoztak nyáron vendégmunkásokat. munkásokat. Szere Tehát akik a mosogatásban konyai uh -huh. segítésben voltak. Mert hát egyszerűen be kellett jelenteni, hogy kell, mit tudom 30 ember. Uh -huh. Június 1 akkor volt? Tehát nem úgy, mint ma. Szerettek nem ott dolgozni. Előttek. Szerettek elsősorban a Balatonnak a specialitása az, hogy idénybe dolgoznak uh -huh. az emberek. Igen. Na most ez volt azt hiszem, az első ilyen nagyobb komplexum, ahol télen nyáron dolgoztak. Értem. Rádásul az északi partnak ez a a zánkaköveskál, homala, uh -huh. ott nem nagyon volt semmi. Igen, Igen mert a emlékszem, hol... én voltam vendéglátus a, a Balatonon, és ott a kollégáim, akik a Hotel belában a főnökeim voltak, azok, hát. azok ősztől tavaszig pesti vendéglátű perétségekbe dolgoztak, és aztán májusban jöttek le Balatonra, és akkor májustól augusztusi vagy erre, szeptemberig ott voltak. a vendéglátásból, hogy kiteleltettük őket, mennek vissza a Valadon. Igen. Igen, a... igen De a... Más volt, mert elsősorban Tapolcától egészen uh, Füredig, Aszófőjig az egész északipar bejárt oda dolgozni. Uh -huh. szerint buszok hozták, itt a dolgozókat, uh -huh. tehát a... egyrészt az városnak volt egy Ikarusz 55-ös busza, amivel uh -huh. jött, ment, másrészt a konyhának egy zsuk személyszállító kis autója, <laughs> amivel lehetett hozni-vinni a dolgozókat uh -huh. megfelelő szakokban. Értem. Hát, Nagyon no, szépen köszönöm, uram, hogy hívott. Három óra van, Suba Krisztina már itt áll a legfrissebb hírekkel, úgyhogy veri köszönöm, a fejemet hát, egy mikrofonnal. Elmondhatom, elmondhatom egy köszönöm egy köszönöm egy szépen, viszont hallásra. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.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 napot kívánok kedves hallgatók odakint hőség itt meg zánka. Ez az annó Budapest, amely ma az egykori úttörővárosba látogat az önök segítségével 24 06 95 3, tehát 24 06 953, lassabban mondom, 24 07 953, 24 07 95 3. Erre, Ezen a számon tudják elérni az Annó Budapest szerkesztőségét, és tudnak velünk beszélni, vagy el tudják mesélni a történeteiket, amelyek Zánka Kapcsolódnak. Nyilván fontos élmények voltak, ezek, és senki ne gondolja azt, hogy számomra ezek guntárját képeznék. Én magam rengeteg útrőtáborban voltam, és de természetesen a megfelelő hát a, a, a, a korfüggvényében egy kicsit másként láttam már a dolgokat, és valóban néha megmosolygom akkori magamat. De hát ez a, ez a dolgunk, ezért öregszünk meg. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Apulci Márta vagyok, én vagyok, ugye vonalban. Előre! Jó napot kívánok! Előre. A következő ügyben szeretnék telefonálni Zánkával kapcsolatosan. Én nagyon rövid ideig voltam ott, körülbelül 20 percig. Nevezetesen 1975-ben, szeptemberben volt egy uh, szovjet-magyar barátságfesztivál. Igen. Amikor is én uh, a Kieselnyi Koví, illetve Maróti mellett voltam tolmács. Uh -huh. Személytolmács. És mint program természetesen bevették Zánkát, amit abban az évben valamikor májusban adhattak át. De Május 25-én. Ugye? Május 25-én Kádár János. Igen. Tehát ez, ez meg szeptemberben volt, tehát uh -huh. még egészen friss nem is szeptember, de, vagy augusztus vége, augusztus vége lehetett, és ö, lementünk mi is, ugye megmutatni a legfrissebb szerzeményét az ifjúságnak. Uh -huh. Na most, ö, én leszintén szóval nagyon sajnáltam a gyerekeket, mert óriási fegyelemben élték ott az életet, ami nem baj. Nem erről van szó, uh -huh. hanem egy picit megcsúszott a programunk, a forgatókönyv szerint, és hát egy olyan másfél órát kellett szegénykéknek várni minket. Na most e, azt képzelj el, hogy 30 fok melegbe, e, ruhába a fürdés helyett ott áll mondjuk, 50-60, nem több, ez igaz. Uh -huh. Gyerek, és várja, hogy jöjjenek a kedves vendégek. <gül> Úgyhogy én őszintén nagyon sajnáltam őket. Hogy Igen, tehát azért ott Az egyik, ott... egyik kisfiú meg is mondta, hogy hát e, szeretnél valamit mondani, mennyi, <gül> van, mikor fogod, vagy mikor érzed magad a legjobban? Itt azt mondja, hát a fürdünk, de ez ma elmaradt. Aha. <gül> <gül> és a, arra, <gül> hogy... arra emlékszeli, ki volt ez a két ember e, akkoriban? Mármint, hogy melyik két ember. Akit említettek, a... akik vendégségbe jöttek. Hát az egyik az a Tsezselnyikó volt, ő volt a Komszomol első titkára. É, értem. Akkor. És hát Maróti volt a kíséretével. És ö, ö, a Tsezselnyikó hozott magával egy ukrajnai-magyar, aki a uh -huh. tolmácsa volt, de az volt a protokoll, hogy ö, mind a fél, mind pedig a a vendég, a, amikor akarja, akkor a saját tolmácsait használja, illetve az elsősorban a saját tolmácsait használja. Így aztán a maróti mellett volt egy fiú meg egy lány. Uh -huh. lányin volt, amelyből következik. És a, a, a Zselnyikov mellett pedig csak az a fiatal ember volt. És miről beszéltek, ha nem titok? Hát nem titok már, semmi különösebb nem volt. Ez egy olyan barátságfesztivál volt, uh -huh. Hát ha szabad erről beszélnek most néhány mondatot, Persze. hogy e, ugye barátkozni kellett volna a fiataloknak. Na most ez nem történt meg, mert a rendezvényeken hogy nem karantén karanténa kell elválasztva egymástól. Mindenki nagyon jól érezte magát a saját közegében, uh -huh. nevezetesen a magyarok a magyarokkal, az oroszok az oroszokkal, de hát érintkezési felület csak a protokolláris volt, tehát a felső szinten volt. De érdekes. E, tulajdonképpen voltak rendezvények is, én leginkább a legutolsó rendezvény az, az olyan e, furcsa volt, hogy a búcsú rendezvény az a Kertészeti Akadémián egy ilyen nagy buli lett. Uh -huh. nap, ami meg is, megrendezésre került, de valahogy úgy jött ki a lépés, hogy az oroszoknak a külön vonata. Egy órával előbb elment, minthogy megkezdődött volna a buli. Úgyhogy mi nagyon jól szórakoztunk a kertészetinek az aulájába, de oroszok nélkül. Igen, hát ez egy ilyen egyirányú barátság volt. Ez ilyen eléggé egyirányú. Nem egészen, mert rá egy évre vagy kettőre várja, 78-ba, bocsánat, nem, akkor született a fiú, 77-be. 77-ben ők visszahívtak minket Leningrádba. Értem? Na, az volt a, az igazán érdekes. De hát az egy külön monsort érne meg, meg kell, hogy mondjam. Úgyhogy Lesz majd olyan, akkor olyan, csinálunk, csinálunk egy, egy Annó Leningrádot. leningrádot. Majd csinálunk egy Annó Leningrádot. Az nagyon jó, én ott végeztem Aha, egyetemen. Biztos, nem igen, nem igen, egyetemen. igen, igen. azt gondolom, hogy sok hallgatónak nagyon sok emléke igen, van abból a városból. És, és azóta visszajárok, úgyhogy uh -huh. nagyon megváltozott. Igen. Úgyhogy ha lesz a Ingrád, akkor nagyon jó. <laughs> jó, és nagyon szépen köszönöm, mint a, a Zánkán legkevesebb időt eltöltő. Igen, uh, le, legkevesebb időt eltöltöttem, igen. Köszönöm kész szépen, sokon, viszont hallásra. 24 06 3, 24 napot kívánok! Hello. Jó napot kívánok. De, szépen, Lajos vagyok. Hello Lajos. Én, két, én kétszer voltam Zánkán. Na. egyszer negyedik év végén, ugye az 75. Uh -huh. El lehet, hogy legyen ezt Beszülettem ugye? A másik meg nyolcadik év végén az 78, 79. Mindegy. Tehát negyedik év végén és nyolcadik év végén voltam, ugye az, amikor az a kis úgynevezett vízi útterű alapképző tábor volt. Aha. zseniális ragyogó volt, tehát semmiféle politikai megerőszakolás meg semmi nem volt. Csónak álltunk, csomót kötöttünk meg de jó. máskátunk és ilyen simléder nélküli macós sapkánk volt, tehát az ja, teljesen jó. Ja volt. tényleg voltak ilyen úttörő eze, vízi, vízi ezek, valamik. Vizi úttörők, igen. Vizi úttörők, igen, no. igen. igen. Vizi úttörők voltunk mi, és aztán 8. év végén szerintem hasonlóban voltam, mint te. Ugye te mondtad, hogy ilyen közlekedési közlekedés járőr voltam, igen. Történt, ilyen hálós sapkát, tehát ilyen ö, sapka voltam, ilyen valamilyen zövött. Jelent, igen, igen, volt, igen, igen, igen Igen, igen, igen, igen, többfajta. De az szolgálatos tábornak hívták, és én e, akkor vízi úttörő szolgálatos táborban voltam. Uh -huh. Tehát ugyanazt csináltuk tulajdonképpen, mint ti, hogy ti ott mi meg lennott igen. Hát, igen. a vízi telepen, A vízi telepen hogy kikötöttük a vízi vi, biciklét, hogyha jött, vagy elkötöttük, hogyha elvitték, uh -huh. vagy fölírtuk, hogy melyik táborból hány gyerek jött be a strandra, meg hány gyerek ment el, meg de jó. nem is tudom, Ilyen, ilyen munkáink voltak, de nagyon jó volt, mert, mert hát persze ugye nyolcadékban már farmáldrákban voltunk, csíkos trikóban és ebben a fehér matros Az és A hátulján még volt is ilyen kis lógócska. Tehát Igen. úgy volt, hogy egy, egy nap munka, egy nap szabadidő, mert akkor egyik nap a fiúk voltak, másik nap a lányok. Uh -huh. Lányok ez is azért, lehetek török Nagyon ne keveredjünk. Értem. Úgyhogy ez, ez, ez, ez mind a kettőnek vagy. A negyedik osztályos kor, amire már nem nagyon emlékszem, de akkor sem volt semmi gond, de a nyolcadik utáni az. Arra emlékszel, az egyik hallgató SMS-ben hívja fel a figyelmemet rá, hogy mielőtt az ember elment táborba, akkor kapott egy, egy listát, hogy hány bugyit, hány pár zoknit, zseblámpát, papírt, mit Ogyan. tudom én, mit kell vinni a gyereknek magával. Belegítőt, belegítőt kelletni, ja, kóló hányzok, itt így van, ez így volt. Igen, én nem emlékeztem rá, de ahogy a hallgató írtam SMS-ben a 0630303095-3-ra így eszembe jutott, hogy valóban volt egy ilyen trip is. Viszont a kaja, az, az az emlékem, hogy a kaja, az viszont ott a konyhán, az borzalmas. Na, hát ez az. Hát az, az nekem nem nagyon ízlet. Tehát olyan furcsa leveseket kaptunk, amit én még azért soha az életemben nem láttam. Sőt, szerintem azóta se, pedig már katona is voltam. Úgyhogy az, az nagyon vicces volt nekem, ott kittem életembe olyan ö, teljes kávét, amivel nem volt tej, tehát ez a víz meg uh -huh. azt kittük az nagyon tetszett, de viszont az nagyon tetszett, hogyha mentünk ilyen hajókirándulás, vagy nem tudom, ilyen, ilyen olyan valami, akkor olyan hatalmas egy nevzuncacskornyi kaját kaptunk, ilyen, ja, ilyen úti csomagot, igen. Úti, úti csomagot, hogy szerintem a... A mai kórházakban a betegek azok biztos, hogy három nap az ember. Igen. El. Mintha lett volna egy, egy vitorlás az útrővárosnak? Igen, volt egy nagy vitorlás, igen. Nagyon félelmetes volt. De tényleg olyan, olyan volt, hogy ott kellett, ott, ott tapadtunk arra fülkenek a tetejére. Igen. Én ilyen hatalmas nagy vitorlás volt. Igen. tényleg az ember úgy érezte, hogy itt most félni kell, valószínűleg ha veszélyes lehet volna, akkor nem engednek bennünket oda. De voltam az igen, mind a kétszer. Sőt, a Beloyannis is volt, és nem tudom, hogy ott mindegyik turnusnál csinálták ezt, de a, a Beloyannis, tudod, az volt egy időben a legnagyobb hajó a balaton. Igen. Hát akkor, amikor én úttörő voltam, akkor még az volt a legnagyobb. Uh -huh. És akkor a Beloyannis-szal is volt ilyen hajókirándulás, beálltod a kikötőbe, meg. Biztos, Mát, nem nem igen, nem igen, nem igen, nem igen, igen. És arra emlékszem, hogy akkor azért már ki volt kövezve a, a part. Tehát amikor én először Balatonon jártam Szíligeten, elsős általános iskolásként, útörőtáborban, hát akkor még nem útörő voltam, nyilván kisdobos vagy valami ilyesmi, akkor, akkor még nem volt körbe bástyázva a, a vízpart. Tehát homokos volt a, a, a Balatonpart. Emlékszem rá, és lehetett kecske körmöt szedegetni, meg csöpögtetett várat építeni. De ezt lehet, hogy behalusztam, de, de igen, egyébként nem. A zánkán biztos ki volt kövezet, sőt úgy volt szerintem, hogy így le volt valahogy egy picikét úgy, úgy parcellázva, hogy melyik tábornak meg. Igen. Egyszer a kéri voltam, amikor kicsi voltam, uh -huh. nyolcadikban meg már a nyári táborban voltam, az, a, az az X alakú tábor. Középen volt a följáró, és akkor olyan néző szobák voltak, az teljesen jó volt. Hát... Igen, de annak ugye nem volt alja. Tehát, hogy az ilyen cölöpöken álló épület volt, vagy az rosszul emlékszem. Az ilyen cölöpöken álló volt, és kétszintes volt, és valahogy, nem is tudom, de valahogy nagyon annyira együtt voltunk a lányokkal, hogy az egyik y-nak egyik az egyik szárában a lányok, másik szárában a fiúk, és, és csak az volt a, a, a, az elkönytés, hogyha a tanár kinyitja a tanári szobának az ajtárt, akkor látja, hogy azon a nyitott folyosón ki meresétel, de egyébként teljesen. Igen, tehát, igen, de mondta. mondom, tehát a télibe is az volt, hogy, hogy talán a felső szinten a lányok, alsó szinten a fiúk voltak. É, igen, ott Csak nekünk, azt mondtad az erkélyt még az elején, Igen. nekünk nem volt szabad kimenni az erkélyre, mert azt mondták, hogy leszakad. Aha. És az 75-ben volt, hát ha, ha most nem tudom, hogy mikor adták át, de a azt sem az volt, hogy 75 1975. május 25-én. Ja, itt meg 75, mondjuk augusztusban voltam. Aha. És már akkor azt mondták, hogy leszakad, hát nem tudom. De gondolom, hogy rájöttek, hogy ha túl sok gyerek ott uglál, akkor lesz, hogy egy egymást, vagy nem. Ja, hát az esetlenség. igen. Az erkélye, az Jól van. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Úgyhogy ez volt. Már is bejebb vagyunk a vízi élményekkel. Viszont a szervusz. Hiatt. 24 0 0 6-95-3, mint kiderült, Árvá a, a szerkesztő társam az arról tájékoztatott, hogy a 24-07-93 az nem működik, úgyhogy innentől kezdve csak egy telefonon érik el sajnos az Budapest, Budapestet, a kedves hallgatók, hogy elmeséljék az ánkai élményeiket. Halló, jó napot kívánok! Halló, én vagyok! Ön, ön! Köszönöm! Uh... A voltam ott, mint hogy a tábor készen lett volna, mert az alapozásnál, a tábor építésénél voltam ott jelen, mint építőtábori dolgozó. Uh -huh. Az érettségi mévében, 69-ben. Uh -huh. Az még olyan kezdetleges időszak volt, hogy mi a kubikus munkát, az alapozó munkákat végeztük, úgyhogy ott tanultam ilyen kubikus kifejezéseket, hogy depónia például. Aha. Uh -huh. Kaptunk kapszát és bakancsot, meg valami, valami overrát, ez volt a munkaruha, uh -huh. és ott ástunk, csákányoztunk, lapátoltunk, ebből állt az építőtábor. Az kemény. És a, a testvéri szovjet hadsereg is ott jelen volt, mint segítő, egy külön ilyen oldalsó táborban. És ott meg tudtam tekinteni a szovjet tábori vécét, ami nagy élmény volt nekem. Azt gondolom egy, egy erős, ligetes, szabad területen, egy hosszú árok Igen. volt. Az árok hosszában futott kell egy gerenda Igen. az árok fölött, Na és arra lehet tülni kollektívan, és ott végezni a dolgokat a, a szovjet katonáknak. Szerencsére minket ez nem érintett. Uh -huh. Örömmel ment oda? Én igen, én lelkes, hogy úgy mondjam, kis, kis lelkesetű gyerek voltam, uh -huh. és, és ott sem értek végül is traumatikus élményeket, hát csak annyi, hogy megtettek engem brigád vezetőnek, nem vagyok egy vezető alkat, Értem. biztos azért, mert én tiltakoztam a legkevésbé. És így aztán én lettem a brigadír, úgy beszéltek engem. Tudta, hogy, volt, hogy, az hogy az mit építenek? Való, mondjuk az, az oda megvisszamenetet uh -huh. levezény a, a, a terepre, talán Tud ennyi. Tudták, hogy mit építenek? Igen, igen, az úttörővárost határozottan. Uh -huh. El is mondták ott nekünk, hogy nagyjából minek hol lesz a helye. Aha. És el, el füredni, és a strand még nem volt igazán, csak ilyen, ilyen kö, kövekkel megrakott par De jól éreztük mi magunkat. Én, tulajdonképpen az építőtábori élet volt. Akkor gondolom egy hónapig tartott, és gondolom sátorban laktak. Igen. És még hozzá tartozik, hogy én azért ilyen, ilyen nyüzgős és kulturálisan elkötelezett ifjú voltam, később uh -huh. is hasonló dolgokat csináltam, és ezért, amikor már letelt a tábor, akkor oda mentem a vezetőséghez, hogy én vinnék ide a következő turnusoknak kultúrprogramot, De ebbe bele is mentek, és akkor elvittem egyszer, elhívtam a Gerilla zenekart, uh -huh. Már ré ré régebbi beszélgetésben talán említettük a klubot, Igen, az, igen, a igen, igen. Hát ez az, ami a Haraszti Miklós Vámos. Na és így, az, akkor be kellett mennem nekem a tíz Budapesti bizottságára, ami ott a Fehérházban volt akkor, igen És ott Barabás elvtárs, aki nem tudom, hogy a későbbi Barabás elvtárs vagy nem, de azzal kellett letárgyalnom, és simán ment, uh -huh. megállt megáll, adtak valami költségvetést, és akkor a Gerűl a arra levonatoztunk Ránkára Pestről, ott koncert egy nap ilyen uh -huh. strandolás, és aztán vissza. Az elég jó lehetett. Nagyon élveztem, a Vas János Panyiga volt ott Berki Tamás, ott volt két lánya, Gondos Piroska és Balázs Krisztály, közül a Krista volt, aki énekelt velük. Értem. És ott volt egy olasz, ilyen, ilyen baloldali, politikai dalos fiatal ember, Ricardo volt annak. Uh -huh. Mert Vasános a spanyol és olasz szakos volt valahol, és így ő tudott vele beszélni. Értem, a nagyságos hogy megszórakozik a háttérben. Ó, igen, <hállt> Még hogy, is, hogy azt mesélj el, hogy, hogy mennyire volt fegyelmezett egy ilyen építőtábor, tehát az összes hülyeséget kellett tolni, tehát a... a, a Nekünk, amennyire emlékszem, ilyen formaságokkal nem kellett foglalkozni, hogy uh -huh. felvonás alaki, meg ilyesmi. Értem. Voltam én korábban Csillabérsen ilyen táborban, de itt az építőtáborban ezeket... A Ezeket nem erőltették. Ki az ember Világrustái? Az, ahol inkább a, munka Aha, a munka. Igen. És valami kulturális foglalkozás is kellett, hogy legyen, de arra sajnos már nem emlékszem, mert azt még nem én vittem és hát, e ugye, ugye eltöltöttünk egymással szabadidőket, így aztán tanultunk egymástól pajzándalokat, meg egyebeket Hát az mindenféleképp, hogy azért meglehetősen fiatalok voltak ahhoz, hogy, hogy kubikus munkát végezzenek, nem? 18 év körül voltam én, és és voltak ott még a, a hiszem, alacsonyabb évjáratú a kislegimnazistokonumok. Uh -huh. Jó, azért még oda nehéz alapátni néha meg egy kicsit a csákány, meg az ásó. Hát, azért úgy, úgy megnézték, hogy kinek mit adnak a kezébe, de, uh -huh. de tény, hogy kemény dolog volt. Értem. Tehát Ú, akkor egyszer volt lent. A szemlékem nem maradt vissza be, de hát olyan természetem is van, hogy kevésbé érzed meg uh -huh. a Hát akkor önnek is köszönjük az a úttörővárost. Igen, azt hiszem, hogy Megtettem a magam Köszönöm. Én, talán csak futólag voltam ott uh -huh. arról, igazából nem tudnék mit mondani, de útoszábori emlékeim alapján sejtem, mert Csillabérten korábban, mint ifjúvezető többször is voltam. Értem. Majd egyszer az is sorra kerül. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. Viszont hallásra. <tört> Mátod. Hallgatja együtt a család Szerintem Rádiót. elégedett volt, nem? Igen, ez, ez, ez olyan hang, Igen, ilyeneket el szoktál kiadni, amikor elégedett vagy. Ez <gül> nagyon <Én gül> so, vagyok elégedett, Dániel. Veszem észre. Ezt, jeg ezt jegyez meg, kérlek, hogy sosem vagyok Fó, elégedett. 2406953 24 06 Zánka, az Annó Budapestben. Annó Zánka, Halló. Halló. Jó napot kívánok. És szeretem Miklós mester, most nagyon jól lehet hallani a kijövő vonalat. Hát ennek nagyon örülök végre. Ö, nem tudom, hogy a, a Dani ügyessége ö, vagy meg, ö, megemberelte magát, így az semmi semmi árták Nem a nem a vagy nem tudom nem uh -huh. azok, akik az árták akik az árták árták Jó, hát most, most nyilván árták árták árták Ah, a fennet, hogy megjavítani nem szoktak ráírni. Igen. van a dolgokat. Igen. Szóval akkor két téma van, a fő téma ugye a, a zánka természetesen. Igen. Én 86-87 nyarán voltam szíves, vagy <gül> látogattam el természetesen engedéllyel. Uh -huh. A másik, amit, amit gyorsan le akarok tisztázni, ez a Varga András nevű figura. Igen. Ez a Varga András nevű figura, ez... Körülbelül ötödikes koromban, meg nyolcadikos koromban látogatott el hozzánk a Vakok iskolájába. Akkor mi 892. számú táncsicsmiáj csapat voltunk. Értem. Ennek a fickónak akkor mindkét alkalommal a Népek barátsága nevű üzenek volt, tehát nyilván adekvát volt a, a, a daloknak a témájához. Aha. Én azt hallottam kicsit később, hogy állítólag ez a fickó valahol Ausztráliába, vagy hol haknézott, turnézott, és állítólag az, az volt a pólójára írva, hogy ö, Varga András Hungary, uh -huh. na most ugye ö, ez az ember állítólag hát nem volt éppen alultáplált. Értem. Ö, kinézetű, és véletlenül a vendéglátói, vagy kik, ö, azt a, az A az onnan ö, Elfelejtették, elolvasni, és ugye állítólag tűrű, megvendégették. a Varga András Hungary. Értem. Na, 86-87 tájékán voltam zánkán. Uh -huh. Én ar arra emlékszem, hogy hát úgy mondjam, nem volt már olyan vaskalapos ö, ö, fegyelemkövetelmény, a, abban az időszakban, amikor mi voltunk. Uh -huh. Hát jó, itt tudtam, voltak ilyen reggeli-délutáni alakulások, de, de sokkal szabadabb. Inkább, inkább egy nyaraláshoz lehetett hasonlítani, mint egy ilyen, egy, mint egy ilyen katonai táborhoz. Uh -huh. Jó, megvoltak a, mit tudom én, a tábori rendek, de, de igazából ö, sokkal, sokkal többet tudtunk milöttyögni, mint, mint azok, akik, akik esetleg korábbi ö, élményeikről. Igen igen, igen, igen, igen, igen, igen. Mi, mi az iskolával voltunk, arra nem emlékszem, hogy én mi a fenétől érdemeltem ki mindkét esztendőben, hogy, hogy erre a VIP listára fölkerülhettem. Minden esetre ott voltunk néhányan, és valóban én is én arra emlékszem, hogy minket egy ilyen egész rendes házban ö, ö, szállásoltak el, a 2x6-os alegység volt a és olyan, olyan rendes lakóháznak tűnt a, valóban mi voltunk lent fiúk a, a első szinten, szinten igen. És a csajszik a második szinten, minket kiengedtek az erkélyre, és természetesen amikor éppen nem voltunk egy szinten a lányokkal, akkor üzengettünk föl le, dobáltunk föl le ruhát, ezt a szamasztát, ott volt ment a, a az élet. Hm. Igen. Hát arra is emlékszem, hogy, hogy ott voltak ilyen nagy nagy csónakok, ilyen, nem tudom ilyen 10-20 nem tudom, olyan csónakok, hogy, hogy a, a, az egyik oldalában egy, egy, egy ember egy lapát, sor, uh -huh. és a másik, mint egy ilyen gája, Igen. Nem tudom. Mi a fene. És, és beugrik egy emlékem arról, hogy, hogy volt egy ilyen nap, ahol rengeteg rengeteg csónak ment a hogy hívják, és az egyikbe bejegyző, ami mi voltunk, és a, a mi... Hát nem tudom, milyen ö, vezetőnk volt a, a kormányos, mert hát mi nem láthattuk azt, hogy. Ja, de azért akadt közünk, aki azért egy ki, kicsit élesebb szemű volt, de azért többnyire teljesen vakok voltunk. Úgyhogy hát én rám nem biztos, hogy lehetett volna bízni a kormányzás, mert a fenet tudja, mm. hogy hol kötöttünk volna ki. Ön, hogy is mondjam, tehát nyilván egy gyerek nem megtiszteltetésnek érez dolgokat, hanem, hanem kitüntetésnek, hogy, hogy elmehet a, a, az útrővárosba. Meg volt ez az érzés? Ő félig meddig, mert itt én azért nem tudom az útörő mozgalom meg a. Hát minket már azért a, a amikor ugye kezdő útörők voltunk, uh -huh. akkor azért oltogattak ám rendesen a felső tagozatosok, tehát azért ö, valami, ö, valami legendát tudtunk arról, hogy hát nem tudom a, a szocializmus és társai, azok azok nem, nem feltétlenül olyan, ö, ö, olyan, olyan szépek és jók, mint uh -huh. ahogyan a, azt ö, reklámozzák mind az a nyaralás meg a táborozás az az határozott a jót vártuk is egyébként mi, akik ö, kiválasztottak voltunk, és azt hiszem, hogy, hogy többnyire, többnyire kellemes élmény volt mindkét, idő, mindkét esztendőben. Ráadásul tényleg nem, nem azt, a, azt a vaskalapos ö, ö, katonáspattogos fegyelmezést kaptuk. Lehet, hogy a 86-ban is, meg 87-ben is már tényleg valamelyest ö, lazult a béketábornak a szolítása, de, de tényleg ö, inkább, inkább összességében inkább nyaralásnak, mint... Ö, mint ö, táborozásnak éltük meg, és a mi időnkben nyilván ki volt már épülve minden ilyen létesítmény, mm -hmm. nem tudom, lehet, lehetséges, hogy egyébként volt a, az úttörővárosnak is esetlegesen, mit tudom, ilyen sátoros része, erre én nem emlékszem. Nem, nem, nem, én sem. Tehát a, a, a nyári táborok sem sátorosok voltak, lehet, hogy valahol voltak, de, de jellemzően már készen voltak az épületek. A a az, ánka, az ánka az tényleg egy már modernebb volt, Mindenféle létát, mondjuk volt az az alakuló tér, vagy mi a fenel, de aznek, az, arra én úgy emlékszem, hogy az le volt betodozva, vagy mi. Igen. Tehát, Igen. Ahol első nap, meg, meg utolsó nap is meg. Igen, hát én, és aztán ott ki a gyerekek a napon A is. Aha. Mert hát a, a, akkor, azért, azért, akkor azért már nem, nem volt annyira szörnyűséges a. Nem tudom, a... Ja, nem, jubat, persze, rájtett ilyen táncoló. Tehát ott, ott lazán a helyi, az akkor is lágerlistát lehetett hallani. Nem voltam egyébként én egy diszkolátogató, mert na jó, hogy ott a szabadtéren nem, nem kellett megsiketülni tulajdonképpen. Hát uh, el lehetett lötyögni. Szabadtak az az, amikor uh -huh. egy ilyen zárt hely, helyen... Uh, félamatormiódon összeállított szerkóval, szerkóval nyomadták, mert akkor aztán tényleg utána az ember foghatta a fülét. De itt, itt viszonylag kellemes volt. Itt viszonylag kellemes mm -hmm. volt. Még arra emlékszem, hogy ott volt egy, egy ilyen futballpályaszerűség, amit körül, körbevett Aha. ilyen salakkör. Igen, az, az kellett, legyen Na, Elhatároztam, hogy én, én akkor most egy sportember leszek, és akkor néhány reggelen ki is mentem, ott futkároztam. Uh -huh. Hát nem tiszta erőből, de én inkább kocogtam pár kilométert. Értem. Mindkét alkalommal. Hát ez is egy új jelem, mert sportról eddig még nem, nem esett szó. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. Minden jót kívánok. Viszont hallásra. Hát a 86-os béketábor szorításának enyhüléséről, ha valakinek nincsen fogalma, akkor mindenfeképp nézze meg a Csernobyl című filmet. Ott azért látszik, hogy annyira azért nem nem lazult a szorítás. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok! Kész csók! Uh, vagyok, dr. Varga Péterné. Anno ja és előre! Előre, rendületlenül! <gül> Annó, 73-74, es tanévben első magyar-orosz szakos állásomat töltöttem belőrincsen, Lőrincen és megnyertük az országos úttörő mozgalomban kiírt dolgokat uh -huh. az osztályomban, ahol hát kisebbségitől nagyon szegény gyerekekig mindenki előfordult 37-es osztálylétszámmal, és ebből 20 gyereket lehetett vinni utalmul Zánkára. De várjon, 73-ban még nem volt Zánka. Tehogy nem volt. Ja, csak ami nem, nem. Volt. 74-ben voltam a nyáron. nyáron, uh -huh. És csillogott, villogott, szegény gyerekeknek a padló fölött kellett menni. Ráadásul engem még, hát rögtön ilyen tábori kultúrosnak is megtettek. És hát rém álmaimban ne jöjjön elő. Tehát ha álmodok, akkor izzadva ébredek föl, a gyerekek nem, mert úgy oldottam meg a dolgot, hogy gyakorlatilag én tíz napig nem aludtam, hanem átdolgoztam a programokat gyerek közelivé. Uh -huh. Amit mondott itt az előbb az úr, hogy hát a, akkor már megvolt az alakuló már mindenféle megvolt, a, a, a, csak fa, fa nem volt, iszonyú meleg volt, a legkomolyabb leg kánikulát fogtuk ki, uh -huh. És valahogy, mert a többi altáborral is megpróbáltam, rengetegen voltunk egy időben, és egy altábor az olyan 200 fős volt, és ö, ö, megpróbáltam megbeszélni, hogy ők is így szenvednek-e, de hát csak egy példa, hogy három kilométerre van a strand, uh -huh. ugye oda elmegy az ember 30 fokban, a 25 gyerekkel, és visszajön, addigra ugyanott vagyunk, ahol voltunk. A strandon nem lehetett víz alá bukni. Minden tanárnak, rajvezetőnek ott kellett állni a bójánál uh -huh. egy váligérő vízben, hogy a gyerekek nem, ne jöjjenek tovább. Uh -huh. Hínárgyűjtő versenyt rendeztek, és mivel az én egyik lelkes gyerekem lebukott és fölhozott vagy félmázsa hinárt, ezért a, a turnus végéig eltiltották a fürdéstől. Az elég szigorú Még dolog. Most is remeg a hangom, mert, mert én igazi pedagógus vagyok, és, és borzasztóan megviselt. Hát ahogy elment onnan a büntetőosztag, beengedtem a gyereket a vízbe, tehát ezzel nem volt gond. Értem. De, de um, ugyancsak pár nappal később valami miatt büntetésből csak arra emlékszem, hogy egy nálam egy a jó tíz évvel idősebb altáborvezető volt, volt, Margónak hívták, ennyi, ennyi jutott most eszembe és euh, alakizni kellett. Beöltöztetett, sípa, sípa dobba, nádihegedűvel, óv, mindenféle övet, mindent uh -huh. föl kellett venni uh -huh. a gyerekeknek, és egy órát alak, alakizni. Az összes, ami azt jelentette, hogy jobbra át, balra át, menetelni, énekelni, mit tudom, éneklés nem volt benne, azt már én vettem uh -huh. be, hogy én is berohantam, átöltöztem Végig csináltam velük, marha jókat röhögtünk, de mi már nem mehettünk ki aznap a strandra se. Tehát ilyen, ilyen apróságok, aztán azért mondok még egy pár dolgot. Kihúztuk uh, Kubát, farsangban a Kubát kellett uh, megjeleníteni. Aha. Most ehhez kaptunk ilyen anyagokat, hogy hogy én még tábori kultúros is voltam, és közötte velem a táborvezető, hogy ezt meg kell nyerni. És nem adtak hozzá semmit a gyerekeknek, nemhogy nem, hogy zsírkrétával, hanem ilyen vékony ecettel kellett a barna színűen ilyen szivarokat csináltunk, abból a papírból, amit kaptunk, uh -huh. hát a kubai szivart, a... itt tudom én mit, úgyhogy... Még esse, én meg belültem a könyvtárban, megnéztem, hogy milyen új dalokat lehetne énekelni a csapatnak, és találtam egy jót, hát nem tudom, hogy ismer még ezt a Jön és vele a nép <gül> ilyen, ne, ilyen jópofa indulót, és a gyerekek imádták, betanítottam, zeneibe jártam, és hát ez nem volt, nem ismertem a dalt korábban. Uh -huh jön a táborvezető, meghallgatja és közül, hogy ez, ez a kubai himnusz. Na, na hát, hát erről csak ennyit, hát nem az volt. Úgyhogy nem az volt, de hát nem engedte, hogy elénekeljük, és a gyerekek imádták, tehát nagyon-nagyon jó kis dal volt. Na, aztán, hogy a, a az én kis szegény gyerekeim, ugye bejöttek esténként ilyen mindenféle vizsgálatok meg, meg napközben a szobában, és hát voltak ott illatok, ilyen to szerű zokni és helyett Aha. nem akarom részletezzük, hogy az ilyen illatok. A kellett rakni a erkére nekik az összes cipőt uh -huh. a fiú szobában, a lányoknál azt hiszem ez nem történt meg, de a fiúknál igen. És hát akkor humorral megoldottuk a dolgot, úgyhogy minden nap ilyen láb illat vizsgálat hogy finoman fejezzem ki, Öt történt, de hát uh ne -huh. tudja meg, hogy olyan bodulta jöttem ki, mert tele volt sprézve az egész szoba, hogy a katinéni az jó illatokat érezzen. De nagyon kemény volt. Szóval komolyan mondom, hogyha akkor nem vagyok uh, olyan fiatal, uh -huh. nem vagyok ilyen energiadús, amilyen voltam, akkor ezek a gyerekek úgy jönnek honnan el, hogy... hogy Utálják hogy az Úgyhogy ők nagyon jól emlékeznek, mert hát az találkozókon eszünkbe sokat uh -huh. jutni. Ők nem uh, emlékeznek erre, hát nem is kell. Persze. A ők is azért kötöttek barátságokat, minden, úgyhogy később én, én ugye át csapatvezető voltam jó tizen, hát több mint egy évtizedig, és nekem is alkalmam volt küldözgetni Zánkára a gyerekeket, de hát hallottam egyébként, és engem is akartak, állandan akartak, hívtak, de én soha többé nem mentem oda, mm. úgyhogy Voltam csillabércen, tatán, mindenfele, ahol kellett, de ide nem mentem többet, úgyhogy nekem ez egy ilyen élmény volt, pedig nagy lelkes pörővezető voltam, most se bánom meg, hogy ezt csináltam, mert ezt tartalommal is meg lehetett tölteni, úgyhogy nem, nem a fali újságok, az ősi napok, meg a, a, a volt a lényeg ebben az egészben. Köszönöm szépen, Ó, hogy, hogy elmesélted. Köszönöm szépen! É, viszal... Készcsókom, viszont hallásra! 24 egy hallgató SMS-ben azt írja, érintőleges emlék 53 évvel ezelőtről 1966 szántód gyermeküdőtető, 8-os fiú csoport, napközben séta önkiszolgáló közért, este kiderült, hogy az egyik fiú óvszert lopott a közérből, inkább az a hír ebben, hogy 1966-ban már volt önkiszolgáló, és abban szabad polcon voltak az óvszerek írja. Egy hallgató 0630 30, -30, -30 ra hát ez szántód jó, az már majd nem Balaton. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy kapcsolódik Zánkához. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Magyar Csilla vagyok. Készcsók! Hát én nagyon azt hiszem negyedikes koromban voltam először táborban, mm -hmm. de akkor még alsóbb él a telepen. Arról csak annyit mondanék, hogy én az őrséget imádtam a legjobban. Hát azért persze, az nagy... a Igen, Daninak fel is csillant a szeme. Az valóban jó volt, csak mindig elaludt az ember. Én nem, én nagyon élveztem. Igen? Az, hogy volt a tábor, és akkor még akkor be voltak szervezve olyanok, akik mintha meg akarnának támadni, Igen. és ijesztettek minket. Tehát nagyon-nagyon élvestem. Nyomoztam, védtem, és nagyon élveztem. Aztán 70... 70 vagy 71-ben csapattanács elnök voltam már akkor évekig, uh -huh. és hát jutalomból úgy gondolták, hogy Zánkára küldenek. Akkor még nem volt a úttörőváros, de uh -huh. már voltak ott képzések. És hát én nem mentem Zánkára, hanem kaptam egy emléklapot, amin még a hátoldalán rá volt írva az anyám még egyik kolléganőjének lányának a neve, aki, mint a tanári értekezleten utólag kiderült, kiverte a hiszét, hogy miért nem az ő lányom. egy zánkára, is ő ment. Aha. Én meg megkaptam az emléklapot. Ott törő munkám eredménye, eredménye. Csak nem az ön nevére szólt. Még nem ragírozták ki Aha. a másik lánynak a nevét. Hát aztán utána voltam zánkán már mint pedagógus. Uh -huh. Az azt jelenti, hogy, hogy, hogy amikor az iskolai időszak volt, tehát iskolai év, szeptembertől májusig. Nem, nem, hanem, hanem. Hát előtte már 83-ban. Uh -huh. Igen, 83-ban pedagógusként oda mehettünk hétvégére, ja, nem tudom, ki lehetett bérelni olcsón. Uh -huh. Na hát ott aztán megtapasztaltam a. Fiatal szocialista pedagógusok szabadosság. Hát gondolom hát rendesen ivott mindenki. Rok, Dani, gondolom rendesen ivott mindenki. Nem, inkább, inkább más volt. Ja, értem. Mindenki mindenkivel összefeküdt. Uh -huh. Engem kivéve. Értem. Szóval 86-ban a fiam első osztályos volt, és első osztály után zánkára került. Ott volt a hetedik születésnapja. Uh -huh. Elmentünk az apjával, vittünk tortát, megünnepeltük a születésnapját, elég borongós idő volt. Utána annyira féltettük a gyereket, hogy a hidegbe, az esőbe bebújtunk a Balaton közepébe, és onnan néztük a tábor. Majd megfagytunk, Tehát hát kíváncsiak voltunk, hogy hogy boldogul nélkülünk a gyerek. Nagyon kicsi volt. Majd később ez a gyermek... Hát a KSI-nek lett a gátfutója, és uh -huh. a központi sportiskolából rendszeresen oda szerveztek táborokat, uh -huh. ilyen edzőtáborokat. táborokat. Itt, itt kapcsolódnék abba, uh -huh. hogy hát a sport az igen, az erősen divott ott, és a, azt hiszem a KSI-nek volt valami megállapodása, de rendszeresen ott voltak táborok télen is, nyáron. Igen, most olvastam, hogy, hogy ott valóban volt sportcsarnok, meg volt ráadásul még egy stadion is. Három fős lelátóval. Én nem nagyon sok róla, mert uh -huh. a fiam volt ott, de már uh -huh. látogatóba sem lehet ja. menni, mert ugye önállósodott a gyermek. Értem. Nagyon szépen köszönöm. Kész csókom. Viszont, hallás. Viszont hallásra. És folytatódik az annózánk, itt még van uh, egy kevés időnk, azt gyorsan megpróbáljuk tartalommal megtölteni. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Hallgatom! Jó napot. Uh, 75-ben voltam, ha jól emlékszem, akkor voltam 14 éves. Igen. És megnyertünk egy ilyen elsősegényújtó verset, még hát korában, és ez volt a jutalom, hogy mehettünk Zánkára. Uh -huh. Aztán kiderült, hogy mi azt gondoltuk, hogy nyaralni megyünk, kiderült, hogy ott dolgozni kell. Na. <gül> Tehát voltak a nyaralók annak idején, és voltak a, voltak a dolgozók, akik őket szórakoztatták, meg mindenféle egyéb szolgáltatásokat nyújtottak, Mi például elsősegélyi szolgáltatást adtuk. Aha, értem. Tehát De magyarul a... önök voltak az EU katonák. Igen, igen, igen. Voltak táncosok például. Uh -huh. Én táncosok, meg nem tudom én mi mindenek. Nagy-nagy banzályok voltak ezen az alakuló téren, vagy nem tudom én ilyen Igen, téven, igen. időnként. És hát nekünk például, itt a hölgy az előzőekben mondta, hogy Például a hínárt, hogy a lábuk, nem volt. A... Igen. Tényleg nem volt szabad. És a parton is voltunk így szolgálatban. Nővérek voltak még velünk, és aki mondjuk megsérült, akkor bekötöttük a sebet a lábán. Uh -huh. és volt olyan, hogy egyszer csak jöttek a gyerekek, mindenkinek a kezel volt elvágva. Elvágta a kagyló a kezét. Aha. Hát jó van, bekötöttük. Aztán jött a következő, annak is a kagyló vágtál a kezét. Oké. Okay. A, a negyedik után, mi van? Miért, a, miért mindenkinek a kezeséről kézzel járnak a vízbe, vagy mi a fene van ezekkel? Kiderült, hogy hínel Aha, ja, és belenyúltak a kagylóba. Igen, igen, igen. És akkor volt, volt ott egy büfé, eh, ahol csak a, csak a tanarak vásárolhattak, uh -huh. a gyerekek nem, mert hát ha odatódott, mondjuk egyetlen büfé volt az egész eh, objektumban, Hát ha ezer gyerek, akkor természetesen hülyét kap tőle az ott árusító valaki. Úgyhogy így összeszedték mindig a rendelést itt a különböző táborokban, mert ilyen altáborok Igen, igen, kóra. igen, ahogy mondja valóban. És akkor azok mentek el bevásárolni, kóla, cukor, csoki, nem tudom én, mi mindenféle volt. Tényleg, tényleg és ez a... voltam. És akkor volt a, hogy voltak ezek a központi... Megmozdulások, hogy nyitó ünnepség záró. Igen, ünnepség. igen. Ott állt ezer gyerek, nekünk meg az volt a dolgunk, hogy, hogy mentünk a sorok közt, és voltak pontok, ahol szintén ezek a nővérek ültek a, fa, a fák alatt, és az ájult gyerekeket szedtük össze. Igen. Igen, ezt mondani Akkor akartam. Igen, ezt mondani akartam, hogy az Alakulótérnek azért volt ez a sajátossága, hogy eltartott igen. fél óráig, egy óráig az okoskodás. A, a tűző napon, és ott döltek ki a gyerekek időről időre. Persze. Hát mentünk, volt olyan emlékszem rá, hogy volt egy lány, mondom, ez néz kifele oldalra. Uh -huh. Kiderült, hogy nem kifele nézett, hanem dől. Ja. És akkor valaki ott, nem tudom, hogy mi voltunk, vagy a cimborán, mert nem tudom, elkapta valaki, úgyhogy nem, nem koppant nagyot a feje a földön, csak akkor mi behúztuk a falát. Fa Zavarta önöket, hogy, hogy dolgozni kellett menni, és nem egyszerűen csak mozgalmárkodni? Nem, tulajdonképpen, nem, tulajdonképpen nem, mert amúgy meg, amúgy meg jó dolgunk volt. Hát ügyeletet adtak, aztán megizést strandoltak. Tehát mondjuk strandolni kevesebbet tudtunk, mint a többi uh -huh. Mert nekünk olyankor, olyankor valami feladat volt, például a, a néptáncosok gyakoroltak. Aha. A citerások szintén gyakoroltak meg, mit tudom én még mi minden, énekesek. Meg, Na de egy, egy citeráshoz meg, nem kell egy egészségügyi katona. De, de, ők, voltak, de ők is adtak ott műsor, ja. akkor Volt és akkor ők erre készültek uh -huh. egy folytában. Értem. Mert volt ott egy ház is, és akkor ott is kellett lenni. de az jó volt, hát 14 éves gyerek, az ellátmány az, az hogy is mondjam, elég cefet volt. Mhm. Uh -huh. 14 éves gyerek, akkor azért az tudott tenni annak idején is, meg most is tud, és hát ott a dózisokkal azért voltak apró problémák. Aha. Na, ott lehetett kvótolni az egészségházban. Igen ja, értem. Voltak külföldiek is, tudom, francia gyerekek voltak, és levágták az összesnek a haját, mert azok meg megtetvesettek. <gül> Jó. Vagy már hozták magukkal, de ott derült ki, hogy nekik ilyen van. Jó, nézhetek so, voltak a srácok. Szép élmény. Eljöttem, eljött, eljöttem Magyarországra volt, útrőtáborba, aztán beraktak egy karanténba. Mert persze azért volt más élmény is, uh -huh. mert hát 14 éves gyereknek már nyiladoznak a szemei, és akkor, akkor már azért érdeklődik a másik iránt is. Igen. Tehát ilyen apróbb kis élmények azért ott is összejöttek már. Értem. Túl messzire nem kell gondolni az egészet, de az ember elkezdte már ott is gyűjteni a tapasztalatokat. Hát erre volt kitalálva. Persze, mint az építőtávon. na az még egy külön téma lesz majd az annó budakus. Ah, arra is lehet, igen. Jó, igen, jó. Igen. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Köszönöm, Visz Viszont hallásra. Különösen. Halló, jó napot kívánok. Üdvözlöm, egy Lukás Tünde vagyok. Kész csók. Na, hát az én történetem az annyiból más, nem hallottam végig a műsor, de azt hiszem, hogy olyan még nem volt, aki téli táborban lett volna zánkán. Hát olyan volt, a, a Steffi mesélte, hogy ő, ő volt iskolában, tehát ő egy ha, hónapot egyszer na, ott töltött. Igen, igen, igen, hát az én történetem az hasonló, tehát, tehát szeptember közepén, és akkor négy, négy, hétre, uh -huh. négy hétre elvonultam Zánkára, külön vonat, nem tudom, volt, -e, volt -e erről szó, tehát akkor egy ilyen, igen, tehát hogy a déliből egy, egy külön vonat ment akkor akkor Zánkára, hát körülbelül ezeren voltunk mi is, ahogy uh -huh. emlékszem, tehát az alakuló tér meg amiket itt a korábbiak meséltek, az kb. ugyanez, de nekem végtelen kellemes emlékeim vannak az egészről, jó volt az iskola, tehát a, én arra emlékszem, hát ugye ez 1980 tehát azért most már nagyon-nagyon messze van, de úgy emlékszem, hogy, hogy, hogy viszonylag zöggenőmentesen ment utána a, a, a visszállás, tehát valószínűleg jó színvonalú lehetett, ott a, a, a oktatás, amit kaptunk, uh -huh. és, és ilyen rém gördülékeny és nagyon jó emlékek, hát ugye strand nem volt, mert az iskola idő, de, de egy csomó más dolog, tehát voltak kirándulások, volt voltak ottani programok, tehát ilyen színház és, és filmvetítés. Uh -huh. Szóval, hogy, hogy így nagyon-nagyon gazdag, tehát ha visszagondolok, akkor, akkor nekem egy ilyen nagyon-nagyon gazdag négy hét ugrik be, és egy nagyon jó emlék. Azt mondja meg, hogy, hogy, hogy, hogy mi volt a szándék az csapatnak, hogy önt küldték. Tehát azt gondolták, Na, hogy ön majd... Útrővezető lesz, vagy, vagy raj titkár, vagy nem tudom, micsoda? Igen, igen, igen, ez azóta is egy rejtély, és a férjem épp az előbb, hogy beszéltünk a műsor kapcsán, pont ezt kérdezte, és szerintem valami ilyesmi, de valahol, valahol itt hiba csúszott ebbe az egész történetbe, szóval ez valami, valamiféle ilyen, hát igen, azt hiszem, hogy valami rajvezető képzés, vagy valami ilyesmi volt, aztán az én, ilyen irányú Képzésem, vagy, uh -huh. vagy szóval valahogy, valahogy az egész valahol elcsúszott, de hogy hol, ezt, ezt egyszerűen magamban sem tudom már, már felkutatni. Tehát, hogy mi, mi, miért nem lett ez úgy, ahogy, ahogy, ahogy ez el lehet képzelve, de hát valóban belőlem ott valamiféle mozgalvezetőt uh -huh. akartak előkészíteni vagy képezni. És jól érezte magát? Nagyon. Értem. Köszönöm. Ötlök, hogy szó volt erről. Köszönöm szépen, Szerint hogy elmesélte. Erről. Én is köszönöm, viszont hallásra. Talán egy hallgató még befér, van még néhány perc az Annó Zánkából. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Edith vagyok, és én egy nagy boldog nyertes voltam valamikor, mert Na. a szülőföldem eszpedíciót nyerve, azt kaptuk ajándékba, hogy mehettünk Zánkára. Gratulálok! És valóban csak azt tudom elmondani, az nagyon jó volt, a verseny maga nagyon rengeteget kirándultunk, azt élveztük, de maga a tábor az egy borzasztó, Hát ilyen láger volt. És amit mondott ez a pedagógus kolléganő, uh -huh. hogy próbálta kompenzálni a szigort. Tényleg ilyen volt. Nem lehetett lebukni a vízzel, és sípszóra be a vízbe, sípszorol ki a vízből. Egy soros vonalba vonulás, az ebédlőbe, stb. Látja. De hogy csak a uh -huh. csúcspajényát mondja uh -huh. ennek az egésznek, mert hogy mindjárt vége a műsornak, uh -huh. az az volt, hogy utolsó nap ajándékba tűzi játékot kaptunk, betereltek minket a alakulótérre, mert uh -huh. hívták, ugye minden ilyen katonás névvel volt. Igen, és a környező házakból lőtték a tűzi és a pernye mind bele az szartunkba, a fejünkre. Borzasztó volt, hogy ja, ilyen, ilyen további vannak erről a zánkai iszonyról. Látja, én nem emlékeztem erre, hogy, hogy nem lehetett víz alá bukni, de most már, ahogy így mondják a hallgatók, és ráadásul én a gyerekkoromban könnyű buvár voltam. Tehát én azzal tudtam volna népszerűsködni, hogy másfél percig lent tudok maradni a víz alatt, és 20-50 métert. De hogy hát erre nem volt lehetőség, mert hogy nem lehetett lebukni, és hát így jártak is Wang zánkán valóban ezzel. Én magam is kénytelen voltam megküzdeni. De nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte. Hát, sok szeretettel. Köszönöm szépen. És örülök, hogy már nincsenek ilyen táborok, legalábbis nagyon remélem. Hát, ezt nem tudom, hogy vannak-e ilyenek. De hát, igen, igen, szerintem vannak olyan szülők, azt gondolják, a gyerekre ráfér egy kis nevelés, és akkor majd megtanulja a rendet. Hát bizony ráfér a nevelés, csak nem ilyen. Sok szeretettel, kedvességgel, mesével, játékkal lehet nevelni, csak más Aha, igen. No, akkor mindegy, nem lenne akkor, akkor köszönöm, köszönöm szépen, viszont hallásra. Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet és a, a megtisztelő részvételt. Nagyon köszönöm Kardos Józsinak a segítséget, nagyon sok a cikket szedett össze nekem. Köszönöm szépen Huannak, most már őt is általandóan emlegetni fogjuk a munkatársak között. Köszönöm szépen Ára a szerkesztőnek, Kemény Dániel gombfényesítőnek, aki ma keveset beszélt, viszont jól megdobáltuk egymást papírgalacsinnal, mert ne Uri hogy és ez volt rá a büntetés. De mindegy, és nem, elveszem tőled a mikrofont, nem, nem érzed magad úri gyereknek kellően? Nem, nem vagyok úri gyerek, és a provokálni tudlak, hogyha úri gyereknek nevezlek. Igen, gyerek vagyok, akkor majd a zenén kívül. Pancs, de Miklós egy hét múlva ismét találkozunk, legyen kellemes a Hátra lévő ünnep jól, menjenek Rómaira, ússzanak, strandoljanak, hallgassanak rádiót, nagyon érdekes műsorok következnek, most még továbbra is élő műsorok, úgyhogy a legjobbakat viszont hallásra előre! nagyon szégyellem magam a, a stáblistáról elfelejtettem mondani. Bertalan Annát, ő kezelte az önök telefonnyait elnézést kérek. A elkészítését a Klubrádió hallgatói támogatták. Köszönjük!